Vor vielen Jahren war das geweihte silberne Kreuz in meinen Besitz gelangt. Vera Monussi hatte es mir auf dem Sterbelager übergeben. Es sei nur für mich bestimmt, den Sohn des Lichts. Damals hörte ich diesen Ausdruck zum ersten Mal und er erstaunte mich. Ich hatte es angenommen und es hatte mich in vielen Kämpfen gegen die Mächte des Bösen begleitet und beschützt. Und doch... Gegen die Mächtigsten aus den Dämonenreichen war es zu schwach. Trotzdem fürchteten sie das Kreuz wie die Pest. Im Laufe der Zeit erfuhr ich, dass das Kreuz Geheimnisse barg, die seine Kräfte vervielfältigen konnten und die es auch für meine unbesiegbaren Feinde zur tödlichen Waffe machen würde. Aber ich kannte diese Geheimnisse nicht. Alle meine Anstrengungen, die ich unternahm, die Geheimnisse zu enträtseln, waren erfolglos. Die Dämonen vereitelten es mit allen ihnen zu Gebote stehenden Kräften. Bis zu dem Tag, als ich einen eigenartigen Anruf erhielt, der meine schlafenden Hoffnungen wieder aufweckte. Nur die Anruferin war alles andere als vertrauenswürdig. Dann war das Telefongespräch zu Ende. Ich legte den Hörer auf. Succo, der über den zweiten Apparat mitgehört hatte, schüttelte ungläubig den Kopf. John! John! Ja? Lass die Finger von der Sache, du rennst in dein Verderben. Ach was, Zuko, komm, trink erst mal einen Schluck. Prost. Wie kann Lupina ja anrufen? Hm. Sie ist doch tot. Zuko, es war unverkennbar Ihre Stimme. Ja, das ist es ja, was ich nicht verstehe. Mhm. Und deshalb. Was meinst du mit deshalb? Deshalb fahre ich zu dem Treffen, um herauszufinden, was los ist. Das kann nur eine Falle sein. <lacht> was sonst? Du bist gut. Und trotzdem willst du hinfahren. Ja. John, wir waren doch beide dabei, wie Lupina erschossen wurde. Mhm, das stimmt. Lady X hat ihr nicht nur eine Silberkugel in den Rücken gejagt, sondern eine ganze Garbe. Aus ihrer Maschinenpistole. John, du fährst nicht. Versprochen ist versprochen. Aber dann komme ich mit. Ich hab ihr zugesagt, allein zu kommen. Und du glaubst, sie kommt allein? Nur sie hat es gesagt. Und das nimmst du ja ab. Suko, <lacht> sehe ich so aus? Tja, dann bist du lebensmüde. Müde schon, aber nicht lebens. Also gehst du nicht hin. Suco, jetzt mal im Ernst. Unsere Feinde bereiten irgendwas vor. Tja, das tun sie doch immer. Ja, aber diesmal tappen wir völlig im Dunkeln. Oh Mann, so dunkel war es schon lange nicht mehr. Tja, wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her. Tja, ja. Und wenn es das Mündungsfeuer der MP von Lady X ist, wie? Es geht um Lupina. Und du weißt, wie sie dich hasst. So, wie sie mich liebt, bitte, ja? Ja, so kann man es auch sagen. Ich glaube nicht, dass sie mir was tun will. Ja, so wie sie dich liebt? Hm. Jedenfalls nicht jetzt. Das musst du mir mal erklären. suko Ohne diese Voranmeldung wäre der Überraschungseffekt für uns viel größer. Warum also verschenkt sie diese Chance? Ja, es muss etwas Besonderes dahinter stecken. Das können wir doch auch auf andere Weise erfahren. Tja, ja, schon. Aber manchmal geht es auch darum, etwas rechtzeitig zu erfahren. Dann gib mir bitte rechtzeitig Bescheid, wohin ich den Kranz schicken soll. Du schäumst ja richtig vor Optimismus. Nach den Erfahrungen mit Lopina? Aber du gehst doch nicht unbewaffnet. Nein, nein, nein, nein. Du kennst es ja. Wenn du zum Weibe gehst, äh, äh, vergiss die Peitsche nicht. Willst du meine Dämonenpeitsche mitnehmen? Nein, nein. Ich wollte dir nur klassische Literatur vermitteln. Ach, der Spruch war gar nicht von dir. Ach, nein, Nietzsche. Gesundheit. Friedrich Nietzsche. Habe ich mir schon gedacht. Ich wollte dich nur nicht in Verlegenheit bringen. Mich? Hätte ja sein können, dass du es nicht weißt. Hm. Was dann? Dann hättest du dich vor mir geschämt. Ach, und das wolltest du nicht. Richtig? Du weißt ja, wie sensibel ich bin. Oh, da bin ich aber anderer Meinung doch. Wie kommst du zu diesem Fehlschluss? Hast du das vergessen? Vor fünf Minuten hast du mir einen Kranz angeboten. Ja, das ist doch sensibel. Ja, ja. bei der Beerdigung. Aber nicht vorher. John, es gibt eine Menge Leute, die sich über unseren Abgang freuen würden. Ja, du sagst es. Aber hör mal zu, damit sich unsere Gegner so richtig auf diesen Freudentag vorbereiten können, machen wir ihnen erst einmal richtig Dampf unter den... den... Die Haube. Die Kehrseite. John, dein Optimismus ist erschreckend. Na, was kann schon passieren? Na, dass du als Zombie zurückkommst. Was hast du auf einmal gegen Zombies? Na komm, es wird Zeit, dass du dich auf den Weg machst. Sonst wird deine Ex-Braut sauer. Ach ja, richtig. Ich war ja mal mit ihr so gewissermaßen... ...eng verbunden. Oh, erinnere mich nicht daran. Das musste Lupina sagen, wenn sie dir an den Kragen will. Ja, lieber nicht. Verschmähte Damen sind da sehr empfindlich und reagieren da völlig unberechenbar. Genug gescherzt, John. Gib Acht auf dich. Keine Sorge, Alter. Unkraut vergeht nicht. Mach's gut. Tschüss. Bye bye. Wenn das mal gut geht... Vielleicht sollte ich ihm heimlich folgen. Ja, aber vielleicht bringe ich ihn damit erst recht in Gefahr. John am vereinbarten Treffpunkt eintraf, war es bereits dunkel. Lupina hatte ihm ein abgelegenes Wegkreuz genannt. Die uralte Eiche, die sie beschrieben hatte, machte den Ort unverkennbar. John parkte den Bentley und löschte die Scheinwerfer. Dann nahm er auf der Bank unter dem mächtigen Baum Platz, nicht ohne vorher das Gebüsch rundherum abgesucht zu haben. ob sie mich verladen hat. Auch weibliche Wehrwölfe können anscheinend nicht pünktlich sein. Aber eigentlich ist das nicht Lupinas Art. Verdammt. Ich Idiot! Die Büsche habe ich durchgekämmt, aber nicht... Ja, John Sinclair. Hier oben bin ich... Ich hab's gemerkt! Ah. Jetzt kommt die ab Sinclair! Lady Sarah Goldwyn, auch Horroroma genannt, liebte es sich mit Ketten zu behängen. Da sie so viele hatte, waren es nie weniger als ein halbes Dutzend. So kam es vor, dass sie bereits früher zu hören, als zu sehen war. Mr. Hubert Peterson, ein Antiquitätenhändler, hatte sie wegen eines alten Buches angerufen. Und so schickte sie sich an, sein Geschäft zu betreten. Mr. Hubert, Mister Hubert, wo stecken Sie denn? Um die Ecke, an meiner Theke, wie immer, Lady Sarah. Ich muss mir nur wie immer erst einen Weg durch Ihr Gerümpel bahnen. Wohin ist etwas umgefallen? <lacht> umgefallen? Es war ein ganzer Bergrutsch. Das tut mir leid, Milady. Aber Sie schaffen es schon. Na, ich hoffe, Sie haben etwas Interessantes, damit sich meine Aufräumungsaktion hier auch lohnt. Aber gewiss, Milady. Sonst hätte ich nicht angerufen. Ja, nun seien Sie doch nicht so geheimnisvoll. Ich möchte endlich wissen, was es ist. Ich sagte es schon, Milady. Ein Buch. Ja, weiß ich auch schon. Aber was für ein Buch? Es muss sehr alt sein. Ja, ich bin auch alt. Aber für ein Buch wäre das kein Alter. Also noch älter. Viel. Also Hubert, Sie spannen mich auf die Folter. So, jetzt habe ich den Durchgang frei. Ja, wo sind Sie denn, Hubert? Hier, in der Garderobe. Ach du meine Güte, wer hat Sie denn an den Kleiderhaken gehängt? Es ist eine bodenlose Schweinerei. Man hat mich überfallen. Die Kasse ist auf. Hat man sie bestohlen? Ja, Milady. Wäre es möglich, dass Sie mich aus dieser Lage befreien? Na, kein Problem. Vorsicht! Ich bin so schrecklich kitschlich. ha Ruck! Geht nicht, Sie sind zu so schwer. Was jetzt? Ja, das machen wir anders. Ich reiße Sie einfach runter. Äh, äh, äh, ah. äh, äh, äh, äh, ja, jetzt seien Sie doch nicht so wehleidig, kommen Sie, ich helfe Ihnen auf. Jetzt haben Sie meine schöne Jacke zerbissen. Oh. Na, geht's wieder besser? Ja, den Umständen entsprechend. Wie viel haben Sie ihn denn gestohlen? Zwei Pfund. War? Mehr nicht? Jo, <lacht> so. Ich bewahre mein Geld woanders auf. Hoffentlich <lacht> haben Sie das Buch nicht mitgenommen. <lacht> Dafür haben diese ungehobelten Kerle doch keinen Blick. Na, dann zeigen Sie mal her. Moment. Na, Donnerwetter, das ist ja... Wirklich außergewöhnlich? Ja, eine echte Rarität. Woher haben Sie denn das? Das ist mein Geheimnis. Sieben Teufelsfratzen, haben Sie schon darin gelesen? Nur darin geblättert. Was soll es kosten? Ich möchte es selbst behalten. Na, ich gebe Ihnen einen guten Preis. Es ist so außergewöhnlich, dass ich es nicht verkaufe. Auch mir nicht. Niemandem. Oh, darf ich es mir ansehen? Bitte, Milady. Sieben Siegel der Magie. Noch nie gehört. Es scheint mir einmalig zu sein. Sehen Sie, alles handgeschrieben. Außer dem Titel. Eine mir unbekannte Sprache. Bei dem Alter. Kein Wunder. Wie wär's, Mr. Hubert, wenn Sie mir das Buch einige Tage leihen? Oh, an Ausleihen hatte ich eigentlich auch nicht gedacht. Na, nicht umsonst. Bei mir ist doch das Buch in guten Händen. Ja, natürlich. Aber... Fünf Pfund die Woche. Sagen wir sieben Pfund? Sechs. Sechseinhalb. Sechs. Ihr letztes Wort, Lady Sarah? Mein allerletztes. Hm, mir fällt es schwer. Also ich hätte Sie am Kleiderhaken hängen lassen sollen. Also gut, weil Sie es sind, Lady Goldwin. Packen Sie es mir ein bisschen ein, damit es nicht jeder sieht. Ja, ja natürlich. Einen Moment. Ich muss nur in die Abstellkammer Packpapier holen. Da werde ich John Sinclair mal anrufen, den interessiert das Buch bestimmt auch. Und Zuko. Das könnte so etwas Ähnliches sein wie das Buch der grausamen Träume. Hubert! Sind Sie fertig? Ich könnte mir schon ein Taxi rufen. Na, oh, da muss ich doch mal nachsehen. Boah! Grüner Nebel, wo kommt denn der her? Hubert! Oh, fliehen Sie, lady! Fliehen Sie, nehmen Sie das... Bu Hubert! Was ist, was haben Sie? Oh. war aus dem Geäster Eiche herabgesprungen und hatte mich umgerissen. Ich lag auf dem Rücken, zog blitzschnell die Beine an und trat zu. Krachen flog die Bestie gegen den Stamm des alten Baumes. Sinclair, lass die Barretta stecken. Lupina? Ja, ich bin es. Du lebst? Wie du siehst. Haben die Silberkugeln von Lady X dich nicht getötet? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Du hast dir Helfer mitgebracht. Ich sehe ihre Augen im Gebüsch. Sicher ist sicher, Sinclair. Das war nicht abgemacht. Und wenn schon. Ich habe es mir eben anders überlegt. So, was willst du, Lupina? Mit dir reden. Und deshalb fällst du mich an? Der Hass hat mich übermannt. So, hast du dich jetzt beruhigt? Das kannst du später selbst feststellen. Also, komm zur Sache. Erinnerst du dich an die Vorgänge im Steinbruch? Als dich Lady X erschoss? Ja. Lupina, bist du nun tot, oder...? Darauf gebe ich dir keine Antwort. Du siehst es ja selbst. Aber ich verstehe es nicht. Ist auch nicht nötig. Es geht um Lady X. Was ist mit ihr? Sie verfolgt den Plan, die Führung der Mordliga an sich zu reißen. So. Was noch davon übrig ist? Vampiro del Mar und Xaron. Und sie hat den Würfel des Unheils. Das ist doch ganz schön. Sie bereitet etwas vor. Gegen mich? Ich weiß es nicht genau. Es hängt mit deinem Kreuz zusammen. Ha, will man es mir wegnehmen? Nein. Sondern? Man will verhindern, dass du die Geheimnisse des Kreuzes herausfindest. Wie das auf einmal? Es könnte etwas geschehen, was dir Auskunft gibt. Was? Das musst du selbst herausfinden. Ich werde mich bemühen, nur frage ich mich, was hast du damit zu tun? Das ist meine Sache. Das stimmt doch was nicht. Lupina, du willst mir helfen? Glaub, was du willst. Rache an Lady X, hm? Möglich. Ich will dir was sagen. Rück mit der Sprache raus oder lass mich in Ruhe. Eigentlich müsste ich dich töten. Oder ich dich. <lacht> Trotzdem habe ich dir eine Warnung gegeben. Mit der ich nichts anfangen kann. Lady X war schon die richtige Richtung. Hm. Was hat sie mit dem Kreuz zu tun? Das musst du selbst herausfinden. Wo ist sie? In London. In London. London ist groß. Mehr sag ich nicht und jetzt geh. All right. Aber wir begegnen uns wieder. Aber glaube nicht, dass nach diesem Gespräch Frieden zwischen uns herrscht. Also Kampf? Bis zu deinem Tod, Sinclair. Oder deinem. Du hast ja gesehen, was Silberkugeln bei mir ausrichten. <lacht> es gibt noch andere Waffen. Die helfen dir auch nicht. Ruf deine Wehrwölfe zurück. Lasst ihn durch. Hast du nicht gehört? Rührt Sinclair nicht an. Hast mich ausgehungert, deine Begleiter, weh? Das nächste Mal verbiete ich es Ihnen nicht mehr. Wer weiß schon, wann das nächste Mal ist. Es wird bald sein. Ich gab keine Antwort mehr, stieg in meinen Bentley und fuhr fort. Ich hatte es eilig, nach London zu kommen, um Suko zu berichten. Lady Sarah konnte es nicht fassen. Das Bild war zu grauenhaft. Vor ihr brach Hubert Peterson zusammen. Eine Lanze ragte aus seinem Rücken. Er war tot. Aus dem wallenden Nebel schälte sich eine Horrorgestalt. Grün, schuppig, eine urwelthafte Echse, Diener eines Dämons. Sie hob die Pranke. Der Speer zielte auf Lady Sarah. Blitzschnell duckte sie sich und das Wurfgeschoss verfehlte sie. Das geheimnisvolle Buch lag vor ihr. Das Monster ging darauf zu. Mit einem Griff packte Lady Sarah das Buch und floh hinaus. Von einer Imbissstube aus rief sie Scotland Yard an. Inspektor Suko? Ja, hier ist Lady Sarah. Ja, Lady Sarah, was ist? Ist John nicht da. Leider nein, er ist in einer dringenden Sache unterwegs. Ähm, es, es ist etwas passiert. Sie, Sie müssen beide sofort zu mir kommen. Gut, ich komme sofort und für John hinterlasse ich eine Nachricht. Bitte regen Sie sich nicht auf. Ja, danke. Bis gleich. Ja, also, bis gleich. Inspektor Tanner von der Mordkommission hatte die Untersuchung des Mordes übernommen. Lady Sarahs Aussagen brachten ihn aus dem Häuschen. Zuko beruhigte ihn, sodass er schließlich abzog. So, den ungläubigen Thomas sind wir los. Ich habe ihm nichts von dem Buch gesagt. Das war gut so. Sonst hätte er noch ganz durchgedreht. Und Sie meinen? Hubert ist nur wegen diesem Buch umgebracht worden. Daran gibt es für mich überhaupt keine Zweifel. Es waren Echsenartige Monster, die den Mord ausgeführt haben. Die Diener des Spuks. Diesmal ist es Ihnen nicht gelungen. Ja, Sie werden es wieder probieren. Sicher. Nur das nächste Mal werden Sie noch härter zuschlagen. Tja, das fürchte ich auch. Also, wie wollen wir vorgehen? Ich bringe das Buch zu mir nach Hause. Dort ist es am sichersten. Ist das nicht zu gefährlich? Ah, so schnell werden Sie nicht wiederkommen. Ja, das weiß man nicht. Wenn der Inhalt des Buches so brisant ist... Sie holen inzwischen John und kommen dann zu mir. Ja, wenn er schon zurück ist. Dann, dann muss John eben nachkommen. Okay, soll ich Sie mitnehmen? Auf meiner Harley? Ja, warum nicht? Haben Sie einen Helm? Ich, äh, ja, aber nicht hier. Dann nehme ich ein Taxi. die kurze Strecke geht doch vielleicht auch ohne. Tut mir leid, Zuko, ohne Helm keine Motorradfahrt. Das nächste Mal habe ich ihn bestimmt bei mir. Prima, dann zeige ich Ihnen mal, wie man die Haare richtig ausfährt. Es wird mir ein Vergnügen sein. Na warten Sie ab, bis nach der Fahrt. Zwei gefährliche Dämonen standen sich gegenüber. Eine Frau, bildschön, völlig in schwarzes Leder gekleidet, Sex gepaart mit Härte, Raffinesse und Gewalt. Lady X. Ihr Markenzeichen, die kurzläufige Maschinenpistole über der Schulter. Nur die unnatürliche Blässe verriet, dass sie eine Blutsaugerin war. Der andere, ein gestaltloses Wesen mit ungeheurer Magie. Der Spuk. Herrscher im Reich der Schatten. Grausam, unberechenbar, gewalttätig. Selbst die Dämonen zitterten vor ihm. Hatten sie versagt, wurden sie in sein Schattenreich verbannt. Dort herrschte unnennbares Leiden. Noch keiner war aus dieser Hölle entkommen. Der Spuk selbst war aus allen Kämpfen unbesiegt hervorgegangen. Und immer wieder versuchte er, John Sinclair zum Kampf zu stellen oder in einen Hinterhalt zu locken. Auch John Sinclair sollte in seinem Schattenreich verschwinden für immer. Vorher würde der Kampf nicht enden. Ein Ziel, in dem die Dämonen übereinstimmten. Der Spuk saß auf seinem grauen, erregenden Knochenthron. Vor ihm stand Lady X und starrte in die Schwärze vor ihr. Sie war im Besitz des Würfels des Unheils, der ihr ebenfalls ungeheure Macht verlieh. Diese Tatsache gab ihr wohl auch den Mut, so mit dem Spuk zu sprechen. Mein lieber Spuk. Deine Diener haben kläglich versagt. Die Gegner waren zu stark. <lacht> Eine alte Frau und ein alter Mann. Oh, vergisst schon Sinclair. Der war gar nicht dabei. Ich werde das Buch zurückholen. Bevor unsere Gegner den Inhalt kennen oder nachher? Vorher. Das glaube ich dir nicht mehr. Ein zweites Mal. Versagen meine Diener nicht. Darauf verlasse ich mich nicht. Willst du es denn selbst holen? Ja. Allein? Nein. Du bist mit von der Partie. Einverstanden. Diesmal unterschätzen wir unsere Gegner nicht mehr. Es darf nichts schief gehen. Wir müssen hart durchgreifen. Es gibt keine Schonung mehr. Es wird auch keine Schonung geben. <lacht> Vielleicht haben wir noch mehr Glück. Wie meinst du das? Ah, und schon Sinclair ist auch da. Das Buch der sieben Siegel wird ihn anziehen wie die Motten das Licht. Ja, und er wird genau so verbrennen. Verbrennen? Nein, er soll vor meiner Maschinenpistole stehen und um sein Leben zittern. Ich habe auch einiges mit ihm abzurechnen. Er gehört mir. Dass das klar ist. Du darfst ihn erschießen. Aber dann hole ich ihn in mein Reich. <lacht> Von mir aus. Dort lernt er etwas, was ihm noch unbekannt ist. Und was ist das? Das Fürsten. <lacht> Sarah wohnte im vornehmen Stadtteil Mayfair. Ein Taxi brachte sie zu ihrem Haus. Sie sah sich nach allen Seiten um, niemand war zu sehen. Trotzdem, das Gefühl beobachtet zu werden, wurde immer beklemmender. Sie trug ihr geheimnisvolles Buch ins Wohnzimmer. So, jetzt koche ich mir mal einen Tee. Und dann wird ja hoffentlich bald kommen. anders? Ist da jemand? Die Vase ist vom Tisch geräumt. Anscheinend bin ich mit dem Buch dran gestoßen, das was kann einer aber aufregen. Wer ruft mich denn da an? Suko? Er wird doch nicht absagen wollen. Ich nehme mal ab. Lady Sarah Goldwin? Hallo? Wer? Ich kann Sie nicht hören. Also rufen Sie bitte noch mal an. Soll ich Suka anrufen und ihm Bescheid sagen? Ach, ist das eine Hektik heute. Was mache ich denn jetzt? Also, also erst Kessel vom Herd, damit das der Teife aufhört. Zweitens Tee kochen, das beruhigt. Und drittens in den Buch lesen, das bildet. Und viertens auf Suko warten. So, jetzt geht's los. Sieben Teufelsfratzen, sieben Siegel der Magie. Da wird einem ja schon beim Titelblatt ungemütlich. wird ja einfach einmal so heiß. Tee? Ich bin ja ganz in Schweiß gebadet. Es ist das verfluchte Buch. Oh, ich triff der Schlag. Das ist ja unfassbar. John Silberkreuz, naturgetreu. Wie kommt denn das in dieses Buch? Als der Ausflug schon nach der Dienstzeit stattgefunden hatte, fuhr ich direkt in meine Wohnung. Suko musste eigentlich schon zu Hause sein. Aber Shao sagte mir, er sei zu Lady Sarah Goldwin gefahren. Ich versuchte dort anzurufen. Die Leitung war tot. Das war für mich ein Alarmsignal. Sarah starrte die Zeichnung an. Sie wollte es nicht glauben. In einem schwarzmagischen Buch eine Zeichnung von Johns Kreuz. J und S. Die beiden Anfangsbuchstaben für John Sinclair sind auch eingezeichnet. Wie konnten denn die vor Jahrhunderten schon von seiner Existenz wissen? Ach, vielleicht kann ich den Text entziffern und das Rätsel lösen. Oh, ich warte lieber, bis Succo da ist. Ah, wo der nur bleibt. Da ist jemand am Fenster. Ich muss die Polizei... Ah, ein Meerwolf! Lupina! Bevor Lady Sarah sich aus ihrer Erstarrung lösen konnte, hatte Lupina ihr den Fluchtweg zur Tür abgeschnitten. Durchs Fenster konnte sie auch nicht, denn aus dem Dunkel des Gebüschs leuchteten gelbe Augenpaare. Wehrwölfe. Lupina war nicht allein gekommen. Was wollen Sie? Kannst du dir das nicht denken? Das Buch? Ja, das will ich. Woher wissen Sie, dass ich es habe? Meine Wölfe sind überall. Ich habe keine gesehen. Aber sie dich. Umso besser. Da liegt es ja, sieben Siegel der Magie, sieben schwarz magische Siegel, jetzt gehört es mir, nur mir, nichts kann mich jetzt noch hindern. Und äh, wenn Sie es haben, was dann? Hier stelle ich die Fragen. Zuko wunderte sich, dass Lady Sarah kein Licht im Vorgarten angemacht hatte. Sonst brannte es immer, wenn sie Abendsbesuch erwartete. Da stimmt doch was nicht. Ich parke hier und schleiche mich vorsichtig ran. Gelbe Augenpaare. Zwei, drei, vier... Hab ich's doch geahnt. Das müssen Wehrwölfe sein. Was machen die hier? Ich dachte, der Spuk ist hinter dem Buch her. Na, dann will ich hier erst mal aufräumen. Durchladen, zielen, feuern! Na, wer will der Nächste sein? Wenn du noch einmal schießt, Chinese, ist Lady Sarah tot. Das glaube ich nicht. Dreh dich um, dann siehst du es selbst. Lady Sarah! Lupina! <lacht> ja, ich bin es. Ich dachte, du wärst tot. Und jetzt bist du enttäuscht. Ja, aber unangenehm. Du wirst heute noch ein paar Enttäuschungen mehr erleben. Du vielleicht auch. Das werden wir ja gleich sehen. Wirf deine Waffe weg. Ich kann dich auch mit den Händen erwürgen. Gut so. Gut. Es geht nichts über gehorsame Gegner. Noch hast du nicht gewonnen. Ich bin auf dem direkten Weg dazu. Ich habe die Waffe weggeworfen. Lass jetzt Lady Sarah gehen. <lacht> Der schlaue Chinese hält mich für dumm, was? Tue ich das? Du hast etwas vergessen, mein Lieber. Was soll denn das sein? Die Dämonenpeitsche. Die was? Die Dämonenpeitsche, aber schnell! Ach, die! Die hatte ich tatsächlich vergessen. Aber ich nicht. Du hast doch allen Grund dazu. Und jetzt komm langsam hierher zu mir. Muss das sein? Komm her! Bis ans Fenster. Das geht nicht. Warum nicht? Es ist so ein komischer Geruch hier, nach Werwolf. Wenn du dich daran gewöhnt hast, wird er dir bestimmt gefallen. Der Geruch von toten Wehrwölfen immer. Komm ins Haus! Durchs Fenster? Das ist so hoch für dich, was? Der Inspektor ist müde. Das nicht, aber ich habe mein Gehalt noch nicht bekommen. Da kann ich mich nicht so anstrengen. Du brauchst auch kein Gehalt mehr. Aber wem verarbe ich es? <lacht> mir! Da wäre ich nie drauf gekommen. Komm jetzt rein und keine Tricks. Oh, wie könnte ich? Du hast es erfasst. Meine Werbung stehen hinter dir. Ich hab's gerochen. Suko kam nicht weit. Plötzlich warfen sich die drei Wehrwölfe auf ihn. Er riss die Arme vors Gesicht. Der Anprall schleuderte ihn gegen die Haustüre. Der weit aufgerissene Rachen des ersten Wolfes tauchte vor seinem Gesicht auf. Das war das Ende. Plötzlich wurde die Tür von innen aufgerissen. Ohne Halt stürzten Mensch und Wehrwölfe auf den Boden des Flurs. Suko konnte sich nicht bewegen. Wieder näherte sich ein Rachen seinem Hals als Lupinas Stimme ertönte. Lasst ihn! Ihr bekommt ihn später! Jetzt brauche ich ihn noch! Steh auf, Chinese! Bin schon dabei! Geh ins Zimmer! Bringt die Horror-Oma auch rein! Fass sie nicht so rau an! Halt den Mund! Mach's kurz! Was willst du? Da, auf dem Tisch liegt es. Das Buch? Sieh es dir an. Oh. Na, und? Was siehst du? Ich... Äh, nichts. Willst du mich reinlegen? Das ist eine Zeichnung von John Sinclairs Kreuz. Ja, das sehe ich. Und was ist daran so neu? Dieses Buch hat für alle Dämonen eine besondere Bedeutung. Wegen dieser Zeichnung. Die könnt ihr auch von John Sinclair bekommen. <lacht> ja. Aber in dem Buch sind auch die Geheimnisse des Kreuzes niedergeschrieben, die auch oh. Sinclair nicht kennt. Dann sollten wir es John zum Lesen geben. <lacht> genau das wollen die Dämonen verhindern. Da kann ich sie sogar verstehen. Wenn Sinclair das Geheimnis enträtselt... Dann geht es einigen Dämonen an die Existenz. Ja. Es ist ein Jammer, dass so kluge Leute wie du nicht alt werden. Und was willst du mit dem Buch? Es gibt auch mir eine ungeheure Macht. Wenn du dich da nur nicht übernimmst... Das Buch schützt mich. <lacht> wenn der Spuck es dir überlässt. Und du möchtest es auch gerne haben, Chinese, was? Ach, was. Was glaubst du selbst nicht? Es würde mir genügen, wenn John Sinclair es hat. Er wird es nicht bekommen. Packt ihn, zerreißt ihn! Ich will ihn nicht mehr sehen! Nein! Das dürft ihr nicht! Du widerliche Bestie! Los! Her mit euch! Ja. Der Kinnhaken hat gesessen! Und der Karate tritt auch! Und der Schlag mit dem Katzen halt auch! Schafft ihn raus, er ist bewusstlos! Jetzt werdet ihr drei wohl endlich fertig mit ihm, was? Ja, Peter, fass an, kauf! Ist es nicht schön, wie mein Plan aufgegangen ist, Horror Lady? Ich habe John Sinclair weggelockt. <lacht> Mit ein paar Andeutungen auf sein Kreuz heiß gemacht. Und schon hatte ich hier freie Bahn. Du hast das Buch? Also was willst du noch? Lass doch Sucho leben! Nein, nein, ich will töten! Dich, Sucho, Sinclair, Lady X, den Spuk! Alle, alle, die mir im Wege waren. Was hast du davon? Alte Rechnungen müssen beglichen werden. Du hast gesiegt! Und deshalb vernichte ich meine Feinde. Mit dem Buch kann niemand an dich heranreichen. Also lass Sucho leben! Er wird schon tot sein. Und du bist es auch gleich. Oh, Sinclair hat recht, dass er euch bekämpft. Mit allen Mitteln. Auch er ist so gut wie tot. Denn das Buch gibt mir die Macht dazu. <lacht> Lass das Buch liegen, Lupina. Es ist nichts für dich. Sinclair, ich dachte, ich dachte, du wärst... Du hast... Richtig, du hast dich verrechnet, Lupina. Und du meinst jetzt, du hast gewonnen? Was soll mich abhalten, das Buch an mich zu nehmen? Da gibt es einiges. Zum Beispiel Zucker. Was ist mit ihm? Vielleicht lebt er noch. Vielleicht auch nicht. Was soll das heißen? Ich habe ihn meinen drei Freunden zum Geschenk gemacht. Stimmt das, Lady Sarah? Ja, sie sagt die Wahrheit, John. Leider, sie haben ihn bewusstlos geschlagen und nach draußen geschleift. Na, was ist dem großen Sinclair wichtiger? Das Buch oder sein Freund? John, ich nehme das Buch an mich. Vorsicht, Lady Sarah! Ja, John. Zurück, Lupina. Bleib stehen oder ich schieße! Ah. Du hast doch gesehen, was mir das ausmacht, als Lady X auf mich geschossen hat. Ich habe noch andere Waffen. Ich habe das Buch, John! Dann kommen Sie zu mir, Lady Sarah, aber bleiben Sie aus der Schusslinie! Hör oh, die Ruhe, Junge! Was ist das? Eine Maschinenpistole draußen im Flur, wo Sie Suko hingebracht haben. Der Schlag ins Genick hatte Suko paralysiert. Aber er war nicht völlig bewusstlos. Er hörte Stimmen, konnte jedoch nicht begreifen, was sie sagten. Dann hoben sie ihn an und schleiften ihn bis zum Treppenaufkam. Eine Bestie beugte sich über ihn. Er versuchte, sie abzuwehren, aber es war keine Kraft in ihm. Plötzlich war die Hölle los. Die MP ratterte und der erste Werwolf sank getroffen zu Boden. Lady X visierte den zweiten an und drückte ab. Jetzt erst ließ der dritte Wehrwolf von Zuko ab, um sich auf Lady X zu stürzen. Von einer Salve getroffen brach auch er zusammen und rollte auf Zuko, verdeckte ihn mit seinem Körper. Hm, so, erledigt. <lacht> so macht man das. Und jetzt wollen wir uns den Chinesen vornehmen. Ah, da liegt er wehrlos. <lacht> Welch eine Freude für mich. Na? Keine Antwort? Sonst bist du doch so gesprächig. Wenigstens aus Dankbarkeit solltest du mit mir reden. Ich hab dir immerhin das Leben gerettet. <lacht> damit ich dich selbst umbringen kann. Noch immer keine Antwort? Schaff dein Wehrwolf-Kadaver weg, damit ich freies Schussfeld habe. Noch einen Wunsch, Chinese? Ja, Lady X. Papa! Fünf Sekunden habe ich Zeit. So lange sind Sie erstarrt. Ah! Er Suko stolperte in den Hof hinaus. Ringe tanzten vor seinen Augen. Dann übermannte ihn die Schwäche. Er brach zusammen. Gerade hatte Lupina etwas gegen uns unternehmen wollen, als die Schüsse fielen. Jetzt starrte sie erstaunt zur Tür. John? Ja, Lady Sarah? Ich verschwinde mit dem Buch durchs Fenster. Gut, Lady Sarah. Wohin soll ich? Erstmal raus hier, durchs Fenster. Du hast das Buch noch lange nicht in Sicherheit. Und jetzt, Lupina, mach die Tür auf. Nein! Los, ich will sehen, wer da geschossen hat. Mach sie dir doch selber auf. Ich warne dich, ich schieße. Mach's doch! Du lässt es drauf ankommen? Bitte! Ich drehe mich sogar um, damit du mich auch triffst! Du hast es so gewollt. Schieß endlich! Oder ich zerfetze dich! Bleib stehen! Nein! Nein, John Sinclair! So bin ich nicht zu töten, so nicht! Wir werden es ja sehen! Auch Lady X hat es nicht geschafft! Und sie hatte eine ganze Garbe auf mich verschossen! Du hast tot am Boden gelegen, ich habe es selbst gesehen! Ich werde mit Orapool zurückkehren und dir das Buch wieder entreißen. Lady X. <lacht> also doch. Und zwei Diener des Spuks. <lacht> Sarah war in die nahegelegene Kirche geflüchtet. Vor dem großen Holzkreuz setzte sie sich auf eine Kirchenbank und versuchte in dem Buch zu lesen. Aber sie vermochte nur ein Wort zu entziffern. Makabea. Eine christliche Sekte, die sich auch Söhne des Lichts nannte. Plötzlich erglühten die Kirchenfenster in grünem Licht. Scheiben zersprangen, Decken und Wände begannen im kalten Höllenfeuer zu schmelzen. Das Inferno nahm seinen Anfang. Ein dunkler, wesenloser Schatten legte sich über die Kirche. Der Spuk war gekommen, um sich das Buch der sieben Siegel zu holen. Es war wie ein Bild aus einem Albtraum. In der Tür stand Lady X, flankiert von zwei Dienern des Spuks. Die Waffen hatten wir gegenseitig aufeinander gerichtet. Es stand unentschieden. An der Wand lehnte Lupina. Meine zwei Schüsse machten ihr zu schaffen, aber hatten sie nicht getötet. Beim Anblick von Lady X geriet sie in Wut. Du verdammte Mörderin, du widerliches Stück! Du lebst? Was hast du denn gedacht? Wie ist das möglich? Ich habe dich mit Silberkugeln erschossen. Schwarze Magie, meine Liebe. Aber du kannst es ja noch einmal probieren, so schieß doch. Wieso lebst du trotzdem? Ich bin tot, das siehst du doch. Nein, ich sehe dich und du bist auch keine Nachbildung. Was macht dich so sicher? Du selbst. Vielleicht bin ich nur ein Geist. Also schieß doch noch mal. Ich sollte es tun. Aber ich will wissen, wie das möglich war und was du für Pläne hast. Kannst du dir das nicht vorstellen? Nein. Dann bist du dumm, wenn du nicht weißt, dass es um das Buch geht. Was willst du damit? Das Gleiche wie du. Und ich habe Sinclair auf deine Spur gehetzt und ihn gewarnt. Du hast unseren größten Feind gewarnt? Hm. Ja. Und denk mal nach, warum. Weshalb hast du ihn gewarnt? Hm. Ist doch ganz einfach. Damit ihr beiden euch in Ruhe begegnet. Und er mich vernichtet. Sehr klug. Aber es ist dir nicht gelungen. Noch nicht. Du vergisst den Spuk. Er will das Buch auch haben. Tch, was interessiert es mich, was er will? Er ist mächtiger als du. Ah, auch mächtiger als du? Er wird es bekommen. Und in das Land, das nicht sein darf, verbannen, zu dem keiner von uns Zutritt hat. Er muss es erst einmal haben. <lacht> da mach dir keine Sorgen, Lupina. Er wird es finden. Fragen wir doch Sinclair. Er muss es doch wissen. Frag doch den Spuk. Der weiß doch alles. Eine Frau hat das Buch mitgenommen. Sie kann nicht weit gekommen sein. Wer ist sie? Lady Sarah Goldwyn. Schon wieder. Du kennst sie? Wo ist sie hin, Sinclair? Antworte! Oder ich jage dir ein paar Kugeln in den Baum. Runter mit der MP, Lady X. Die Chancen stehen eins zu eins. Willst du Lupina die Freude machen? Du hast meine Diener vergessen. Los, stellt euch vor mich hin! Und jetzt nagelt den mit den Speeren an der Wand fest und macht ihn fertig! Die beiden echsenköpfigen Monster verstellten mir blitzschnell das Schussfeld auf Lady X. Dann kamen sie Schritt für Schritt auf mich zu. Der Spuk schwebte über dem zerstörten Dach der Kirche. Eine magische Aura umgab ihn, die sich ausbreitete und fast lautlos das Mauerwerk des Gebäudes in nichts auflöste. Es darf nicht wahr sein. Hätte ich mich nur nicht darauf eingelassen? Das Buch! Gib mir das Buch! Siegel der Magie. Sie gehören mir! Nein! Nein, nein, niemals gebe ich dir das Buch! Ich komme jetzt und hole es mir. Und wenn du mich umbringst, ich gebe es nicht her. sind ja alle verschwunden. Nur der Altar und das Holzkreuz sind stehen geblieben. Gib es her! Nein! Ich stehe hier im Schutz des Kreuzes und wenn du wirklich mächtiger bist als das Kreuz, dann kannst du es dir ja holen. Ich werde dich vernichten! Die alte Lady hielt mit einer Hand das Kreuz umklammert, in der anderen das Buch. Und so blieb sie stehen, während der Spuk Schritt für Schritt näher kam. Mit knapper Not war Suko den Wehrwölfen und danach Lady X entkommen. Er torkelte hinaus auf die Straße. Da steht ja John Spentley. Also ist er da. Na, dann wollen wir mal wieder rein in die gute Stube. Und unter den Dämonen aufräumen. Aber erst hole ich mir meine Beretta wieder. Na, warte, Lupina. Lupina! <lacht> Wenn man vom Werber spricht, kommt er auch schon geflogen. Anscheinend ist John schon zu Gang mit dem Hausputz. Du ja noch, Chinese! sich fast, als sie dem zweiten echsenköpfigen Diener des Spuks zuschrie: Nagelzinker an die Wand! Mach ihn fertig! Nicht so voreilig, Lady Da spricht meine Beretta noch ein Wörtchen mit. Der wird zu einer grünen Wolke. Und das stinkt. Fass ihn! Spieß ihn doch auf! Idiot! Du hast sie nicht getroffen. Macht nichts, Lady X. Dafür treffe ich ihn. Wenn hier noch einer verdampft, dann erstick ich. Gleich erstickst du an deinen Kugeln! Spar dir die Munition, Lady X. In dem Qualm siehst du doch nichts. Aber ich höre dich! Schlecht sehen und schlecht hören ist ein bisschen viel, Lady X. Erst mache ich Lupina fertig und dann kommst du dran! Sinclair! <lacht> Sinclair hat recht. Du siehst nichts und hörst schlecht. Leb wohl. Ich krieg dich trotzdem! Später! Jetzt sind sie beide raus. Ich muss mal mit dem Spuk reden, dass seine Diener nicht so stinken, wenn sie sich auflösen. Erstmal mal abwarten, ob's knallt. Nichts. Der Flur ist leer. haut ab und, wo ist Lady X, scheint nach oben die Treppe rauf. Aber dann laufe ich hier voll in die Schusslinie. Das mache ich anders. Ich warf das Kreuz nach oben und warte ab. Du verdammter Hund! Jetzt schnell hinterher! zu sehen von ihr. Sie ist in einem der Zimmer verschwunden. Verdammt, sie kann hinter jeder Tür lauern. Da steht ein Stock von Lady Sarah. Damit stoße ich die Türen auf. Das Schlafzimmer ist leer. Aber sie muss doch wo sein. Ich ich Sinclair im Badezimmer... Lupina sprang. Zuko hatte keine Zeit mehr, die Dämonenpeitsche aufzuheben. Da prallte sie schon gegen ihn. Mit den Knien stieß er sie von sich. Dann fiel er selbst zurück. Beim Aufprall am Boden spürte er einen harten Gegenstand in der Hüftgegend. Seine Beretta. Er griff danach und drückte ab. Ladehemmung. <lacht> Jetzt hab ich dich! Ich erschlag dich mit der Eisenstange! Wenn die Knarre nicht schießt, werfe ich sie dir wenigstens in deine Visage! Das zahle ich dir Gleiches Verstärkung da, Lupina! Dann zahle ich's dir zurück! Lupina dachte allerdings nicht daran, auf die Polizei zu warten. Und so verschwand sie im Dunkel der Nacht. Tödlicher Gefahr. Die wenigen Sekunden, die Lady X brauchte, um mich anzuvisieren, reichten mir zum rettenden Sprung in das Schlafzimmer hinein. Ich landete weich auf dem Bett. Hab ich dich endlich erwischt, du Hundesohn! Das ist meine Antwort! Ich kriege dich doch, du Verräter! Flüchtet! Warum? Durch das Badezimmerfenster ist sie gesprungen. Warum so eilig, X? Wir sehen uns ein andermal, Sinclair. Für einen Revolverschuss war die Entfernung schon zu weit. Deshalb ließ ich es bleiben. Langsam ging ich ins Wohnzimmer hinunter. Durch die Tür hörte ich Suko im Garten schimpfen. Diese, diese italienischen Schusswaffen. Sie sind doch der letzte Hammer. Die sollten Sie zur Herstellung von Spaghetti nehmen. Macaroni. Soko. Schon? Du lebst noch. <lacht> Na klar, was hast denn du gedacht? Ich weiß nicht. Diesmal war es ganz knapp. Ja, ja, das kann man sagen. Lady X hat ein paar Magazine auf mich verschossen. Immer noch besser, als wenn sie in dich verschossen wäre. Ja, nicht auszudenken. Oder sich in dich verbissen hätte. Ja, das wäre zu viel des Guten, Soko. Das hätte ich nicht vertragen. Ja, wie ist es dir ergangen? Lupina und ich sind uns sehr nahe gekommen. Und wie nahe? Sehr, John. Soko? Du wirst doch keine falschen Hoffnungen in ihr geweckt haben. Ich fürchte doch. So, wie sie sich benommen hat. Wie das denn? Sie wollte mich anknabbern. Ach, und du wolltest nicht? Nein, das heißt ja, ich wollte ihr mit dieser Nudelspritze Marke Beretta meiner Ablehnung kundtun. Na und? Das kam nichts raus! Noch nicht mal Risotto! Das kam nichts raus? Nein! Da komm du wenigstens rein! <lacht> <lacht> ja, Ja und dann? Ja, sie war sauer und hat ihren Rachen aufgerissen. Ja, ja, ja, Soko, die Damen... Die Damen heute sind auch nicht mehr das, was sie früher mal waren. Jetzt, wo du sagst, fällt es mir auch auf, wie ungehörig sie sich benommen hat. Tja. Was hast du gemacht, Soko? Ja. Ich schäme mich, es zu sagen. Auch deinem besten Freund kannst du dich anvertrauen. Du sagst es auch niemandem weiter. Großes Ehrenwort. Ich habe ihr diese unwürdige Nudelspritze in den Rachen geworfen. Sucker. Also ich bin entsetzt, wenn das Schau erfährt, wie du eine Dame behandelt hast. Ich habe dein Ehrenwort. Meins ja, aber ob Lupina sich an mein Ehrenwort hält. Oh, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Siehst du. Wenn du mich nicht hättest, der dich beschützt und auf den rechten Pfad leitet. Oh, hat. da wäre ich nie drauf gekommen, dass du mich beschützt hast. Sag mal, ich bin schon die ganze Zeit hier, um nach dir zu sehen. Ich war aber lange vor dir dann. Hast doch viel mehr davon gehabt, hm? Das stimmt. So, komm. Ich gehe mal an die Tür. Hm. rein. Was wollen Sie hier? Constable Smith. Aha, Oberinspektor Sinclair. Sie wünschen? Haben Sie uns gerufen? Nein, wenn die Nachbarn gewesen sein. Es soll hier geschossen worden sein. Die Dame des Hauses hat sich fünf TV-Western auf einmal betrachtet. Dann hat es auch keine Toten gegeben. Hat das jemand behauptet? Bei dem Anrufer zufolge liegen Sie haufenweise herum. Ah, nur auf der Mattscheibe, Konstabler. Naja, dann kann ich ja wieder gehen. Aber sicher. Danke, Sir. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Constable. Auf Wiedersehen. Was ist mit Lady Sarah John? Sie ist mit dem Buch entkommen, Soko. Wohin? Tja, das frage ich mich auch schon die ganze Zeit. Ob sie zu Bekannten geflüchtet ist? Das glaube ich nicht. Sie weiß, wie gefährlich, wie brisant der Inhalt des Buches ist. Also will sie nicht ihre Bekannten der Gefahr aussetzen, dass sie. Sprich es ruhig aus, Soko. Die Schwarzblütler geben nicht auf. Das Buch enthält zu viel Explosivstoff. Hm. Sechs Kapitel über schwarze Magie und eins über die Geheimnisse des Silbernen Kreuzes. Wenn du die kennst, kannst du einigen Dämonen das Licht ausdrehen. Das glaube ich auch. Deshalb sind sie wie wild hinterher. Ich fürchte, Lady Sarah kommt ins Gedränge. Wenn sie es nicht schon ist. Drei Parteien sind inzwischen hinter dem Buch her. Lupina, Lady X und der Spuk. Vier. Vier? Du vergisst uns. Ah, ja, richtig. Also vier. Und für alle ist der Inhalt tödlich, wenn wir ihn entziffern. Hm. Wenn Sie es haben, wollen Sie es verbannen, wo niemand mehr dran kann. Ja, und wo soll das sein? Sie nennen es das Land, das nicht sein darf. Oder das Land der Drachen. Wie? Das Land der Drachen. Nie gehört. Guck mal, du willst aus China sein? In unserer Mythologie ist von so einem Land keine Rede. Komm, wir sollten uns erstmal um Lady Sarah kümmern. Äh, wo ist sie hin? Na weit kann sie zu Fuß nicht gekommen sein. Ja, sie kann ja auch ein Taxi genommen haben. Vielleicht ist sie zu schau. Ich ruf mal an. Hm? Die Leitung ist tot. Hm. Vom Wagen aus können wir telefonieren. Dann komm. schau Endlich hört man was von dir. Ich wollte dir nur sagen, es ist alles in Ordnung. Sag mal, Show, hat sich Lady Sarah bei dir gemeldet? Nein. Sollte sie herkommen? Ja, wir haben es gehofft. Ist irgendetwas los? Ja, das Übliche. Ich erzähl's dir später. Kommst du bald? Es wird noch ein bisschen dauern, Schatz. Also bis später. Tschüss. Tschüss. Fehlanzeige. Ja. Wir fahren am besten die Gegend ab. Hm. Vielleicht hat sie sich versteckt und wartet, bis sie uns sieht. Dann werfe ich mal die Kutsche an. Möglicherweise hat sie das Buch irgendwo versteckt und kommt zum Haus zurück. Hm, wie ich sie kenne, lässt sie das Buch nicht mehr los. Wahrscheinlich. Nichts zu sehen. Fahr mal nach rechts um den Block herum. Ja. Guck mal, Suko. Einer auf der Straße rum. Ja. Der ist ziemlich betrunken. Ä äh, er winkt uns. Halt an. Hey, der fällt mir auf die Kühlerhaube. Der ist völlig erschöpft. Komm raus. Was ist passiert? Sie ist verschwunden. Was, Ihre Frau? Was ist denn da so komisch? Nein. Nein. Nicht meine Frau. Sie ist weg. Also wer ist weg, bitte? Die Kirche. Einfach weg. Ihre Kirche? Ja. Sie hat sich aufgelöst. Sie ist fort, als wenn sie nie da gewesen wäre. Wo ist es? So, rechts dann sehen Sie den leeren Platz. Na, das war's dann wohl, Soko. Würde ich auch sagen. Jetzt aber ab im Laufschritt. Ich bin schon fort. Lady Sarah, auch liebevoll Horror-Oma genannt, hatte in ihrem Leben schon viel mitgemacht. Aber was sie jetzt erlebte, übertraf alles bisherige. Die Kirche um sie herum war verschwunden. Nur noch der Altar und das mannshohe Holzkreuz hatten dem magischen Sturm getrotzt. Sie hatte den Steinsockel erklommen und sich am Kreuz angeklammert. Lautlos kam die schwarze Gestalt näher. Es war der Spuk, der das Buch der sieben Siegel in seinen Besitz bringen wollte. Würde das Kreuz sie vor diesem mächtigen Dämon schützen, er kam näher und näher. Und dann trennte sie nur noch einen Schritt voneinander. Gib mir das Buch. Nein. Gib es her. Nein. Sonst hast du dein Leben verwirkt. Hol es dir, wenn du das Kreuz überwinden kannst. Ich kann es. Das glaube ich nicht. Wie du willst. Ich wollte dein Leben schonen. Seit wann bist du so menschenfreundlich? Schon immer. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt vernichte ich dich. Das Kreuz wird mich schützen. Du wirst mit ihm untergehen. Ah, der Steinsock schmilzt weg. Siehst du? Ich brauche das Kreuz gar nicht anzufassen. Es fällt! Siehst du, ich habe das Kreuz zu Fall gebracht. Aber du bist vor ihm zurückgewichen. Gib das Buch her. Nein! Dann werde ich dich töten. Töte! Ja, dann töte mich, ich bin alt. Was liegt daran, wenn ich sterbe? Du kannst es mir noch freiwillig geben. Nein, niemals. Meine Magie ist stärker als alle Menschengewalt. Das musst du beweisen. Ich zeig es dir. Nein! nein. <lacht> Merkst du, wie machtlos du bist? Oh nein! Oh nein. <lacht> Und jetzt wirst du sehen, wie das Buch zu mir kommt. Langsam. Zoll für Zoll. Oh nein! Dann war doch alles umsonst. <lacht> Siehst du es endlich ein? Noch eine Hand, reiht. Und es ist in meinem Bankreis. Dann kann ich es aufheben. Spuk! Kannst du es auch, wenn mein Silberkreuz drauf liegt? <lacht> Heulend und wehklagend hatte der Spuk sich davon gemacht. Der Spuk ist verschwunden. Das Silberkreuz hat ihn in die Flucht geschlagen. Er hat es nicht mehr gewagt, das Buch aufzuheben. Aber Lady Sarah liegt da wie... Keine Sorge, Herr beiden. Unkraut vergeht nicht. <lacht> Sage ich doch auch immer. Heft mir mal auf die Beine. Aber gerne, Lady Sarah. <lacht> Schließlich habe ich hier für euch gekämpft. Ja, das war ein harter Fight, wie? <lacht> so war ich, mein Junge. Das möchte ich nicht normal mitmachen. Kann sie verstehen, wenn sie sich ruhig aus. ich denke gar nicht dran, Sie junger Dachs. Hm, es geht schon wieder besser, wie? Die alte Energie kehrt zurück. Hm? Trotzdem <lacht> brauche ich ein Taschentuch. Hier, Lady Sarah. Ist ja noch ganz frisch. Hm? Tja, hat er immer bei sich für Damen, die sich bei ihm ausweinen wollen. So das braucht ein Casanova eben. Danke, Lady Sarah, für die gute Meinung, die Sie von mir haben. Dafür mache ich dir auch ein Geschenk. Sehen wir? Ja. Ich schenke dir dieses Höllenbuch. Ich nehme ihr großzügiges Angebot dankend an. Wenn ich denke, dass ich dafür auch noch Leihgebühr bezahlt habe. Ja, ja, ich kann Ihren Unmut verstehen und möchte Ihnen auch einen Gefallen erweisen. Oh, darf ich raten? Bitte. Ein Schild? Zutritt für Wehrwölfe verboten. <lacht> Nein. Oder für Vampire? Auch nicht. Na, dann fällt mir nichts mehr ein. Etwas... Ähm Realistisches. Ganz irdisches. Na, du sag schon, mein Junge. Zwei neue Fensterscheiben. Bezahlt von Scotland Yard. Zwei? Ich weiß nur von einer. Hey, die X ist durchs Badezimmerfenster gegangen. Ohne es zu öffnen. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, <lacht> oh, die alten Vampire sind anscheinend ausgestorben. Ja, ja, und die Jungen haben kein Benehmen mehr. John, vielleicht sollten Sie sich darauf spezialisieren, den Herrschaften benehmen beizubringen. Ja, Lady Sarah, das mache ich doch schon seit Jahren. Es hat aber nicht viel genutzt. Die Herrschaften sind unbelehrbar. Na dann nimm das Buch, mein Junge, und lass uns verschwinden. Das geht nicht. Der Pfarrer hat die Polizei und die Feuerwehr alarmiert. Ja, dann müssen wir denen erst Bescheid sagen. Ist ja der Konstabler wieder dabei, der auch vorhin ja. bei Lady Sarah war. Oberinspektor Sinclair. Ja, Konstabler? Ist das die Lady, die fünf Videos auf einmal laufen lässt? Ja, so ist es. Na ja, und was hat sie hier laufen lassen? 30 Videos? Hm. Eine gute Frage, Constable. Stimmt das, was der Pfarrer gesagt hat? Was hat er denn gesagt? Ja, naja, dass hier seine Kirche gestanden hat. Wenn er das gesagt hat, wird es wohl stimmen. Also, ich, ich sehe aber keine. Ich auch nicht. Na, wo ist sie denn? Tja, wenn ich das wüsste. Also, Sie nehmen mich nicht auf den Arm, oder? Ach, das würde ich nie wagen, Konstabler. Na, na, na, was soll ich jetzt machen? Ja, wieder wegfahren, hm? Okay, okay, und, und was schreibe ich ins Protokoll? Tja, das ist allerdings hier die Frage. <lacht> Sehr berechtigt. Na, heute Nacht, ganze englische Kirche verschwunden. Spurlos! Nicht abgebrannt, kein Erdbeben, kein Tornado, keine Sintflut, aber sie ist weg. Ja, Warum so detailliert, Konstabler? Schreiben Sie einfach falscher Alarm. Ja, Und die Leute hier herum, die morgen sehen, ihre Kirche ist weg? Auch das überlassen wir unseren Politikern, das den Leuten zu erklären. Die haben doch für alles gleich eine Erklärung. Okay. Los, Leute, abziehen, blinder Alarm! Ja. Tja, wir ja, haben hier auch nichts mehr zu tun. Wo soll ich Sie hinbringen, Lady Sarah? In ein Hotel? Ah, ich gehe nach Hause. Ah, das ist schlecht, bei Ihnen sind zwei Fenster zerstört. Wenn mich jemand im Dunkeln entführt, lässt er mich im Hellen wieder laufen. <lacht> Gott segne Ihren Humor, Lady Sarah. Aber Sie gelten als Mitwisserin und sind somit für unsere Gegner eine Gefahr. Ich habe was ganz Praktisches. Na, lassen Sie hören. Ich schlafe hier. Was hier im Freien? Nein, im Pfarrhaus. Ach so, das ist eine gute Idee. Na, dann kann ich den armen Pfarrer ein bisschen beruhigen wegen seiner Kirche. Ja, richtig, richtig. Er hat ja keine Kirche mehr. Eine Spende für den Neubau wird ihn trösten. Das denke ich auch. Dann allerseits gute Nacht. Gute Nacht, Lady Sarah. Gute Nacht. So, und was machen wir jetzt? Tja, in dem Buch der sieben Siegel lesen. Du hast recht, das ist jetzt das Wichtigste. Mhm wenn wir die Geheimnisse des Kreuzes lösen könnten. Wo gehen wir hin? und Yard. Tja, sonst bringen wir noch andere in Gefahr. Ja, ich fürchte, die Nacht ist noch nicht zu Ende. Du meinst, sie probieren es noch mal diese Nacht? Bei den Gegnern ist alles zu erwarten. Da kannst du Recht haben. Kannst? Ich habe Recht. Nach ihrem Sprung durchs Badezimmerfenster versteckte sich Lady X in einem der umliegenden Häuser. Die Bewohner waren im Augenblick nicht anwesend, was ihr sehr zustatten kam. Sie setzte sich auf die Treppe und nahm aus einer Ledertasche, die sie am Gürtel trug, einen Würfel heraus. Mhm. So, jetzt will ich mal sehen, was meine Freunde und Feinde so treiben. Würfel des Unheils, zeig mir den Spuk. Nur Nebel? Das war ja noch nie da. Ich muss mich noch stärker konzentrieren. Noch immer nichts. Es war doch ausgemacht, dass wir in Verbindung bleiben. Was... was mache ich jetzt? Ist da jemand? Ich schieße! Das ist auch das Einzige, was du kannst, Lady X. Lupina! Später saßen Succo und ich in meinem Büro. Noch vom Wagen aus hatte ich Sir Paul informiert, der sofort den Club verließ, um ebenfalls ins Büro zu kommen. Bevor wir uns an das Buch begeben, wie wär's mit einem Tee? Du Tee, ich Kaffee. Hm? Aus dem Automaten? Glenda ist ja wohl schon zu Hause, oder? Oh, besser gesagt noch. Ruf doch mal an, John. Vielleicht kommt sie ja. Für ein Tässchen Tee oder auf ein Tässchen Kaffee. Mein lieber Suko. du hast auch Schau, die für Tee aufbrühen zuständig ist. Ich dachte mehr an dich. Oh, danke, danke, aber ich glaube Glenda wäre enttäuscht, wenn ich sie nachts nur wegen einer Tasse Kaffee anrufe. Ja gut, also automatisch. Ja, es gibt Schlimmeres. Neulich hat er nur heißes Wasser abgelassen. Tja, Suko, das sind die Schicksalsschläge, die uns so zu schaffen machen. Holst du ihn? Ich bin schon unterwegs. Na, John? So dramatisch scheint der Fall doch nicht zu sein. Wieso, Sir? Na, wenn Sie noch Kaffee trinken können. <lacht> Einen Kaffee in Ehren kann niemand verwehren, Sir. Guten Tag, Sir Paul. Guten Tag, Hier, Ja. Äh, berichten Sie. Also, was Sie mir da am Telefon erzählt haben, ist unglaublich. Ja, aber wahr, Sir. Äh, das ist das Buch? Ja. Und äh, sehen Sie hier, die detailgenaue Abbildung meines silbernen Kreuzes. Ja, und mit den beiden Anfangsbuchstaben J.S. Ja. Wie bist du eigentlich damals zu dem Kreuz gekommen, John? Eine Vera Monessi hat es mir gegeben. Na, wie kam sie dazu? Sie sagte, ich sei der dafür vorbestimmte Sohn des Lichts. Und woher hatte sie es? Ach, es ist über Generationen hinweg zu ihrer Familie gelangt. Ich erinnere mich, das war doch damals als der Fall mit Kalurak. Ja, ja, richtig. Aber das ist nicht der Ursprung des Kreuzes, es ist noch erheblich älter. Wie alt? Es soll auf die Makkabäer zurückgehen, eine christliche Sekte in Kleinasien. Das wäre eine Spur. Aber eine sehr schwache. Ich glaube, dass uns dieses Buch weiterbringen könnte. Könnte? Tja, Sir, es ist leider in einer unbekannten Sprache geschrieben. Also wieder nichts. Wir müssen versuchen, es zu entziffern. Dann setzen Sie sämtliche Schriftexperten an, damit wir das schaffen. Ja, das ist es ja, was ich nicht machen kann. Warum nicht? Unsere Gegner werden jeden, der mit dem Buch in Kontakt gekommen ist, umbringen. Da habe ich nicht dran gedacht. Zeigen Sie mal her. Ja, so. Hm. genau Ihr Kreuz. Hm. Aber die Schrift ist mir unbekannt. Ja, wenn das Buch tatsächlich von den Makabeern geschrieben worden ist... Hätten Sie auch die lateinische Schrift benutzen können, denn... Richtig. Sie haben ja erst nach Beginn unserer Zeitrechnung geliebt. Hm. Sie wollten wahrscheinlich nicht, dass es jeder lesen kann. Ich habe eine Idee. Ja? Dann blättern Sie mal weiter. Hm. Meinen Sie, das bringt was? Ja, es sind ja völlig verschiedene Kapitel. Es muss ja nicht alles in der gleichen Schrift geschrieben sein. Allerdings. Das eine ist schwarze Magie und was wir Sie hatten recht, Sir. Die Schrift unter dieser Abbildung ist lateinisch. Tatsächlich. Aber die Sprache ist mir nicht bekannt. Und doch, ich meine. Ja, was meinen Sie, John? Ich hätte schon mal einen ähnlichen Silbenrhythmus gehört. Das, das kommt mir irgendwie vertraut vor. Ja, denken Sie nach, John. Ja, ja, ja, ja, ja das ist es. Das, das ist sonnenklar. Nun spannen Sie uns nicht auf die Folter. Können Sie es verstehen? Nein, das kann ich nicht, aber... Jetzt weiß ich, woher ich die Sprache kenne. Dann sagen Sie uns endlich, woher. Das ist die Sprache des alten Atlantis. stand auf der Treppe und Lady X explodierte fast vor Wut. Ihr Zeigefinger am Abzug krümmte sich schon, doch irgendetwas hielt sie ab. Wolltest du wieder auf mich schießen? Ich habe daran gedacht. Es hätte keinen Sinn gehabt. Was willst du? Dir etwas sagen. Bitte? Sinclair hat das Buch. Der Spuk wollte es doch holen. Sinclair war schneller. Dann ist alles verloren. So schnell gibst du auf? Weißt du eine Lösung? Mm, unter Umständen? Lass hören. Sinclair braucht Zeit, um den Text zu entschlüsseln. Das heißt, wir hätten Zeit, es ihm abzujagen. Richtig. Aber er ist sehr gefährlich, das weißt du ja. Für einen zu stark. Wir könnten es gemeinsam machen, aber... Wir sind ja Feinde. Hm. Feind hin, Feind her. Wir sollten einen Waffenstillstand schließen. Ich soll vergessen, dass du mich erschossen hast? Damals musste das sein. Weshalb? Ich wollte die Mordliga retten. Aber es ist alles anders gekommen. Das ist auch gut so. Denn ich hätte mich nie unter deinen Befehl gestellt. Du setzt auf deinen Sohn Orapol. Auch? Weshalb hast du ihn nicht mitgebracht? Er ist... Hier. Hier im Haus? So ist es. Ich sehe ihn nicht. Zeig ihn mir. Wirklich? Wir haben Burgfrieden geschlossen. Trotzdem. <lacht> Mach dich auf was gefasst. Hm. Ich bin abgehärtet. Gut. Wie du willst. Für die abgebrühte Vampirin war es eine unglaubliche Überraschung. Doch spürte sie, dass etwas nicht stimmen konnte. Er lebte im Land, das nicht sein durfte, Nepreno ein gigantischer, schwarz-grüner, schuppiger Drache. Lange Zeit war er in Vergessenheit geraten, bis ihn eines Tages der unendlich ferne Ruf aufhorchen ließ. Komm aus deiner Höhle, de Primo. Komm aus deiner Höhle, de Primo. Und höre, was ich dir zu sagen habe. Der schwarze Tod ist nicht mehr. Aber... der Mann, der ihn vernichtet hat, lebt noch. Sein Name ist John Sinclair. Er hat das Buch der sieben Siegel in seiner Hand bekommen, mit dem er uns alle vernichten kann. Es wird ihm wieder genommen werden. Und du... Sollst es in deiner Höhle bewachen, bis in alle ferne Zeiten. Auch dieser Mensch soll in diesem Land verschwinden. Für immer. Er gehört dir. Wenn ich dich das nächste Mal rufe, übergebe ich dir beide. Die Buchstabenreihe. John, Sie sind ja ganz abwesend. Ja, ich versuche mich an die Sprache zu erinnern. Sie waren doch damals in Atlantis. Ja, Sir, beim Untergang. Es war der Albtraum in Atlantis. Ja, ich erinnere mich. Können Sie die Sprache übersetzen? Nein, ich glaube nicht, Sir. Dann sind wir schon wieder am Ende. Aber ich wüsste jemand, der es kann. Wer? Kara. Die Schöne aus dem Totenreich. Sie stammt aus Atlantis. Und maxin Wie können wir sie erreichen? Ja, das ist das Problem, Sir. Ich weiß nicht, wo sie sind. Wie viel Zeit bleibt uns noch? So gut wie keine. Dann lassen Sie sich etwas einfallen. Wenn das so einfach wäre. Darf ich was fragen, John? Natürlich, Soko. Hat nicht Myxin seine Fähigkeit inzwischen zurückgewonnen? also oh, viel ich weiß, ja. Er beherrscht doch die Telepathie. Ja, und? Ja, vielleicht kannst du ihn durch Gedankenübertragung erreichen. Hm. Ja, war nur ein Vorschlag. Hm. Myxin ist sensibel genug. Er, er müsste den geistigen Ruf vernehmen. Versuchen Sie es, John. Es ist unsere einzige Chance. Wie stelle ich das an? Hier, nimm das Kreuz in die Hand. Ja. Also, dann wollen wir mal. Bitte um absolute Ruhe. Moment, ich mach noch das Deckenlicht aus. Ich schloss die Augen, um mich voll zu konzentrieren. Es dauerte eine ganze Weile, bis es mir gelang, meine Gedanken auf das eine Ziel auszurichten. Möxin. Kara. Möxin. Kara Myxin Kara kommt Ich brauche euch John, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du?! Ah. John, was ist? Das Kreuz. Es wird so warm. Kara. Kara. Hyxin. Ein Drache. John! Wach auf! Wo bin ich? Hier bei uns, John. Hä? Ja. Hatten Sie Verbindung, John? Wie? Ach, Sir, ja, ich... Ich habe plötzlich Muxine gesehen. Er hat sich zu Kara umgedreht, mit ihr gesprochen. Und dann? Auf einmal hat sich ein riesiger Drache davor geschoben. Konnten Sie hören, was gesprochen wurde? Nein, nein. Nur Kara machte so ein erstauntes Gesicht, als Mexin mit ihr sprach. "Haben Sie denn das Gefühl, dass die zwei sie gehört haben?" "Sir, das kann ich nicht mit letzter Gewissheit sagen. Bin auch noch so benommen. Wir müssen abwarten. Kara braucht ja auch Zeit, um ihre Beschwörung durchzuführen. Und wenn es nicht geklappt hat? <lacht> Darüber sollten wir erst später reden, wenn unsere Gegner uns noch so viel Zeit lassen. Haben Sie auch so ein eigenartiges Gefühl?" Was kann das jetzt noch sein? Ich lade vor Sie, mal die Baretta. Fertig. Ja. Herein. In den Augen von Lady X spielte sich eine Szene ab, die ihr Fassungsvermögen überstieg. Lupina bewies ihr, wie sie ihren Tod überstanden hatte. Ihre Gestalt veränderte sich auf unheimliche Art. Lupinas Fell war plötzlich schwarz. Der Kopf hatte eine andere Form, wurde größer. Vor ihr stand Ernest Orapool, Lupinas Sohn. Oh, ihr seid eins geworden. Verstehst du es nun? Nein. Dann will ich es dir erklären. Wir Werwölfe können einen Seelenaustausch vornehmen. Einmal steht Orapul vor dir und dann wieder ich. Willst du mich jetzt sehen? Ja. Dann bitte. Das ist für mich völlig unverständlich. Die Magie von Fenris, dem Götterwolf, macht es möglich. Jetzt verstehe ich einiges besser. Ihr alle habt uns werbeln für unterschätzt. Was soll jetzt geschehen? Wir holen uns das Buch. Das schaffen wir nicht. Wer will uns hindern? Sinclair. Und du vergisst den Spuk. Nein, er hat das Buch auch nicht. Was macht dich so sicher? Sonst hätte er es uns längst gezeigt. Lupima hat recht. Du hast das Buch also nicht? Nein. Sinclair war Sekunden schneller. Wie konnte das passieren? Er hatte das Kreuz. Immer wieder das Kreuz! Was soll erst werden, wenn Sinclair die Geheimnisse aus dem Buch kennt? So weit darf es nicht kommen. Dann tu was! Das habe ich bereits. Er wird in das Land der Drachen kommen. Und Neprino wird das Buch bewachen. Noch ist Sinclair nicht dort. Weißt du, wo er sich aufhält? Ja! Können wir dir helfen? Ihr müsst sogar. Was hast du vor? Wir locken ihn in eine Falle. Fahrt zu Scotland Yard. Die Überraschung war gelungen. Kara und Muxin standen leibhaftig in meinem Büro. Sie sind es wirklich? Ja. Dann habt ihr meinen Ruf gehört. Natürlich, John. Selbstverständlich, John. Cara, kennst du dieses Buch hier? Sieben Siegel der Magie. Das ist ein sehr altes Buch und ein Siegel befasst sich mit meinem Kreuz. Tatsächlich. Kannst du es lesen? Ich? Wieso? Weil es in deiner Heimatsprache geschrieben wurde. Ja, ich habe sie nicht vergessen. Und, und was steht da? Warte, John. Gib mir einen Augenblick Zeit. Was ist los, Cara? Es handelt von etwas anderem. Vielleicht steht weiter hinten etwas. Ich will sehen. Was ist? Etwas Schreckliches. Über Atlantis. Mit einem Land, das... Das... nicht sein darf. Ja. Woher weißt du das? Ich habe es gehört. Das Land der Drachen. Es existiert also noch. Weißt du mehr darüber? Ja. Es lag hinter Atlantis. Es war die Heimat des Schwarzen Tods. Von dort aus kam er und hat Atlantis zerstört. Ja, ja, ja. Er kam auf diesem Drachen. Neprino, sein Reittier, und so viel ich weiß, hat er überlebt. Aber wie konnte er den Untergang von Atlantis überleben? Die Mächte des Bösen haben das Land und seine Bewohner mit Hilfe ihrer Magie gerettet. Aber wer herrscht jetzt dort? Der Schwarze Tod ist ja nicht mehr. Das kann nur jemand sein, der über große Macht und Magie gebietet. Da kommt eigentlich nur der Spuk in Frage. Glaube ich auch. Und wenn wir das Buch hier enträtselt haben, ist es aus mit ihm. Deshalb wird er alles daran setzen, das Buch in seine Hand zu bekommen. Aus diesem Grund wäre es besser, Sie würden sofort mit der Übersetzung anfangen, damit wir ihm zuvorkommen. So einfach ist das nicht. Ich brauche einen ruhigen Ort, wo ich ungestört arbeiten kann. Und an ähm, welchen Ort denken Sie? Bei den Flaming Stones. Kenne ich nicht. Äh, wie kommen wir dorthin, alle zusammen? Es oh, wird schwer sein. Wie wär's mit Johns Wohnung? Hm? Besser als hier. Irgendetwas stört mich hier. Was? Cara? Ich weiß nicht, aber ich spüre irgendetwas. Eine Gefahr? Möglich. Wir sollten vorsichtig sein. Dann werden wir jetzt schnellstens hier weggehen. Unangefochten erreichten wir den Parkplatz. Sir Paul war als erster bei seinem Wagen. Als ich mich von ihm verabschieden wollte, sah ich wie sich plötzlich sein Gesicht verzerrte. Er wollte mir etwas sagen, mich wohl warnen, doch er bekam keinen Ton hervor. Blitzschnell drehte ich mich um, da sah ich es auch. Ein gewaltiger Schatten raste mit ungeheurer Geschwindigkeit auf uns zu. Eine wahnsinnige magische Kraft erfasste mich, riss mich vom Boden und sog mich ein. Kreuz und Buch presste ich fest an mich. Im nächsten Augenblick verlor ich das Bewusstsein. Noch bevor Johns Freunde reagieren konnten, war alles vorbei. Das war der Spuk. Und jetzt ist John in seiner Gewalt. Und das Buch. Achtung, Zug, der Wagen kommt zu. Bitte Deckung. Ist jemand getroffen? Nur ich. Ich sehe nichts an ihm. Macht mir auch weiter nichts aus. Wer war das nur an Ihrer Ansicht, Sugo? Lady X und Lupina. Und was sorgte der Anschlag noch? Solange einer von uns lebt, sind wir eine Gefahr für die Gegenseite, ja, stimmt. Los! Los, alle hierher! Hierher! Was war los, Herr Po? Ja, ist alles erledigt, Sie. Können wir wieder abrücken, ganz All right, Sir. Wo wird der Spuk John hingebracht haben, Kara? Ins Land der Drachen. Ja. Wie können wir ihm helfen? Ich weiß nicht wie. Also ich wäre mich dagegen, dass John aufgegeben wird. Wir wollen ihn ja auch nicht aufgeben. Erinnert euch, als er im Zentrum des Schreckens war, hat auch niemand mehr etwas für ihn gegeben, Kara. Ja. Und trotzdem ist er davongekommen. Ja, das war ein Sonderfall, Suko. Asmodis hat ihm den Weg gezeigt. Wir haben doch überhaupt nicht helfen können. Wir sollten das nicht hier im Hof diskutieren. Kommen Sie in mein Büro. Ja, Sir. Das Land, das nicht sein darf. Das Land der Drachen. Ich war gefangen in diesem Land des Schreckens und des Chaos. Die Hände auf dem Rücken gefesselt lag ich in einer riesigen Höhle. Im fahlen Dämmerlicht erkannte ich einen Steinblock wie ein Altar. Und auf ihm lag das Buch der Sieben Siegel. <lacht> Fühlst du dich, John Sinclair? Schade, dass du auf der falschen Seite stehst. Das ist Ansichtssache. Ja, das ist Ansichtssache. Aber dafür musst du jetzt den Tod erleiden. Wir müssen alle einmal sterben. <lacht> Aber dir habe ich einen ganz besonderen Tod zugedacht. Hm. Ich dir auch. <lacht> Nur mit dem Unterschied, ich bleibe am Leben. So, das hat der Schwarze Tod auch geglaubt. Der Schwarze Tod, deine Freunde können dir nicht mehr helfen. Bevor sie wissen, wo du überhaupt bist, hat dich Nepreno längst umgebracht. Nepreno? Ah? Der Drache? Ja, wie gefällt dir das? Von dir kann man nichts Besseres erwarten. Komm, lass mich allein. Ja. <lacht> Das hatte ich auch vor, obwohl ich hier die Entscheidungen treffe. Ich lasse mir in meinem Lande nichts befehlen. Stattlos saßen Johns Freunde und Mitstreiter in Sir Powells Büro. Also, Kara, welche Chancen gibt es, um John zurückzuholen? Aus diesem Land ist bisher noch niemand zurückgekehrt. Auch früher nicht? Nein, nie. Diesmal ist die Situation anders. Wieso? John hat uns, ganz besonders Sie, Cara, Erwarten Sie nicht zu viel von mir. Sie können in andere Dimensionen einbringen. Nur wenn ich den Trank des Vergessens habe. Es gibt Sperren, die ich nur damit überwinden kann. Wir könnten eine Beschwörung machen. Wie das? Drachen sind dämonische Geschöpfe, die wir beschwören können. Jetzt so los, was zögern wir noch? Wir brauchen dazu das Blut eines Gerechten. Ich stelle mich zur Verfügung. Gut. Und ein Bild von einem Drach. Auch kein Problem. In meinem chinesischen Kalender ist eins. Dann los. Okay. Okay. Hol das Bild. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Ja. war wieder allein. Unter Aufbietung aller Kräfte brachte ich meine auf dem Rücken gefesselten Hände nach vorne. Sie mit dem Mund aufzuknoten, misslang mir. Ich ging vor die Höhle. Die Landschaft war gigantisch und trostlos zugleich. Und dann sah ich ihn. Nepreno kam wieder. Ich zog mich in die Höhle zurück. Ich hatte eine Idee. Auf dem Altar lag das Buch und das Kreuz. Das Kreuz musste ich fassen können. Und dann war er schon da. Spät in der Nacht klingelte das Telefon bei Bill Connolly, dem Reporter und Freund John Sinclairs. Sir Paul war am Apparat. Ja, ja, hier, Connolly. Ähm, hier, Sir Paul. Können wir zu Ihnen kommen, Mr. Connolly? Jetzt? Wir brauchen Ihre Hilfe. Ja, aber selbstverständlich, worum geht es denn? John ist in Lebensgefahr. Ja, natürlich kommen Sie, Sir. Suco kommt auch Kara äh, und ebenfalls. Okay, ich erwarte Sie. In einer halben Stunde. Der riesige Körper des Drachen füllte die ganze Höhlenöffnung aus. Sein heißer Atem warf mich zu Boden und wehte mich wie ein welkes Blatt bis zu den Füßen des Altars. Wenn es mir gelang, das Kreuz zu fassen... Ich stand schwankend auf. Die rote Zunge des Drachen züngelte mir entgegen, klatschte vor mir auf den Boden, schleuderte wieder hoch und umwickelte mich von der Seite her wie eine Peitsche. sich seine Freunde bei Bill Cornoli versammelt, um eine Drachenbeschwörung durchzuführen, mit der sie John helfen wollten. Die Vorbereitungen dafür waren in vollem Gange. Kara, die Schöne aus dem Totenreich, würde ihre großen magischen Kräfte einsetzen. Hier ist das Bild von dem Drachen, Kara. Leg es auf den Boden, Sukko. Ja. Stell dich daneben. Fang an, Kara. Gib mir deine Hand. Ich muss dir ein bisschen wehtun. Red nicht, fang an. Ich mache dir einen kleinen Schnitt längs. Jetzt. Ja. Und jetzt noch einen Quer dazu. Hm. Lass ein paar Tropfen auf das Bild fallen. Was geschieht jetzt weiter? Ich konzentriere mich darauf, John Hilfe zu senden, Sir Paul. Und wenn er schon tot ist? Es hm, ist nicht auszuschließen. Das ist ja sehr tröstlich. Tretet von dem Bild zurück. Ich brauche Platz. Was hast du vor, Kara? Ich will die heilige Pyramide in den Rasen zeichnen, Muxin. Die Pyramide des Wissens? Ja. Du glaubst, ihre Magie ist noch wirksam? Wir werden es bald wissen. Ich ziehe jetzt die Umrisse mit meinem Schwert. Knieend begann Kara zu sprechen, in der Sprache der alten Atlanta. Aus den Schnittlinien im Rasen stieg blaues Licht empor, formte eine Pyramide, die Pyramide des Wissens. War das die Rettung für John Sinclair? sein gewaltiges Maul weit aufgerissen. Seine klebrige Zunge schoss heraus, schlug gegen meine Beine. Bevor sie mich gänzlich umzüngelte, konnte ich zur Seite hechten, schlug hart auf den Boden auf und schon war sie wieder da, diese ekelhafte Zunge. Ich rollte mich hinter den Steinaltar, dort hatte ich Deckung. Auf dem Altar lag das Kreuz. Mit den gefesselten Händen tastete ich danach, zog es über den Rand der Steinplatte und dann fiel es mir entgegen. Mit beiden Händen griff ich zu. Jetzt schob sich Nepreno am Altar vorbei. Es war nur noch eine Frage der Zeit, wann er mich töten wollte. Ich war ihm wehrlos ausgeliefert. Und da geschah etwas, was ich bis heute nicht richtig begriffen habe. waren auch Sheila und Bill Connolly in den Garten gekommen. Kara wusste, dass es allein auf sie ankam. Sie sprach immer weiter. Blau leuchtete die seltsame Pyramide. Auf einmal schwebte sie Fuß hoch über dem Boden. Die Pyramide zischt ab wie eine Rakete. Sie hat ja ein unheimliches Tempo. Jetzt ist sie schon fast verschwunden. Und was geschieht jetzt, Kara? Jetzt können wir nur noch hoffen. Ja, das ist das Einzige, was wir im Augenblick tun können. öffnete der Drachen sein Maul. Ich konnte die rote Zunge sehen. Jede Sekunde musste er zuschlagen. Das wäre dann das Ende. Plötzlich war das blaue Licht da, umgab mich wie einen Mantel. Die Zunge des Drachen schnellte gegen das Licht, wurde mit unheimlicher Kraft zurückgeworfen, verfärbte sich, wurde aschgrau und zerfiel. Das blaue Licht hob mich nach oben. Ich sah mich um und bemerkte, dass ich im Inneren einer gläsernen Pyramide stand. Sie hatte mich geschützt. Ich spürte, dass noch etwas Gewaltiges geschehen würde. Schweigend standen alle um Kara herum. Wie geht es dir, Kara? Gib mir Wasser, Suko. Ja. Danke. Wird die Beschwörung Erfolg haben? Ich weiß es nicht, Zuko. Was jetzt geschieht, das kann ich nicht mehr steuern. Wieso eigentlich nicht? Ich habe gegen die Drachenmagie beschworen. Und es ist mir auch gelungen. Ist das so außergewöhnlich? Das ist es in der Tat. Die Pyramide des Wissens ist sonst viel größer. Hier war sie sehr klein. Aber ungeheuer konzentriert. Und die Geschichten sagen, dass sie der Sitz eines Gottes ist. Weißt du Näheres darüber, Kara? Eigentlich nicht. Im alten Atlantis durften nur die großen Magier sie besuchen. Wer hat sie erschaffen? Es muss ein gewaltiger Geist gewesen sein. Der Seher? Es ist möglich. Aber genau weiß ich es nicht. Mein Vater hat immer abgelehnt, mich einzuweihen. Dann war es auf einmal zu spät. Wird John die Pyramide sehen? Ich kann nicht Ja und nicht Nein sagen. Aber wenn sie hier aufgetaucht ist, ist es anzunehmen. Hast du keinen direkten Kontakt zu John bekommen? Nein. In welcher Weise hilft ihm die Pyramide? Wenn sie ihn umfängt, ist er geschützt. Hm? Und er wird in dem Buch lesen können. In dem Buch der sieben Siegel? Genau. Und kann er alles verstehen? Auch das. Dann kann ja auch das Rätsel des Kreuzes lösen. Unter Umständen? Ja? Meinen Sie wirklich, Kara, dass alles so abläuft, wie Sie es gesagt haben? Hundertprozentig kann ich es nicht, Sir Paul. Was kann dazwischen kommen? Sie wissen ja, wie mächtig unsere Gegner sind. Das ist richtig. Und gegen den Spuk kann auch John allein nicht an. Die Pyramide schützt ihn doch. Schon. Aber trotzdem, er wird es sehr schwer haben. Tja, was können wir noch tun. Vorher ist gar nichts, außer abwarten. Das ist sehr wenig. Und er ist immer noch auf sich alleine angewiesen. Ganz allein auf seinen Kampfgeist, auf seine Intelligenz und auf sein Glück. allein in einer mir feindlichen Umwelt und trotzdem fühlte ich mich geborgen. Die Pyramide war auf den Altar zugeschwebt und blieb über dem Buch stehen. Dann senkte sie sich hinab, bis das Buch ins Innere der Pyramide eintauchte. Jetzt konnte ich es aufnehmen. Es war noch aufgeschlagen. Ich kann ja auf einmal die Schrift lesen. Das ist ja... Um das Geheimnis des Pflichts aufschreiben zu können, musste ich dem Bösen Vorschub leisten. Ich habe dieses Buch der Sieben Siegel deshalb geschrieben, damit irgendwann derjenige kommen wird, der der wahre Träger des Kreuzes ist. Nur er, Soll das Buch bekommen und auch das vierte Siegel lesen. Die anderen beschäftigen sich mit der schwarzen Magie, mit Beschwörungen. Ich kann das Buch lesen. Die hielten sich weiterhin im Garten der Connollys auf. Aber noch jemand hatte sich zu ihnen gesellt. Nadine die Wölfin. Im Körper dieses Tieres war der Geist von Nadine Berger gebannt. Bill hatte sie auf Wunsch Johns in sein Haus aufgenommen, weil sie hofften, sie eines Tages zu befreien. Sie war sehr unruhig. Sie schien zu spüren, dass etwas vorging. Sie sehen müde aus, Sheila. Wollen sie nicht ins Bett gehen. Ich kann nicht, wo es um Johns Leben geht. Sir, Paul meinte ja nur, weil wir im Moment wenig tun können. Nein, nein, ich bleibe auf. Ich kann ja doch nicht schlafen. Wie du willst. Wird es gut gehen, Bill? Ich weiß nicht, Sheila. John wird es schwer haben. Ja, der Spuk ist ein mächtiger Dämon. Wir können nur hoffen, dass er durchkommt. Auch in unserem Interesse. Das ist doch wohl selbstverständlich, dass uns John am Herzen liegt. Natürlich, aber... So meinte ich es nicht. Dann verstehe ich dich nicht. Als Johns Freunde sind wir den Mächten des Bösen genauso ein Dorn im Auge. Nur ohne John sind wir ihnen ausgeliefert. Genau. Und die wissen auch, dass John nicht da ist. Du meinst, die wollen seine Abwesenheit nutzen, um uns zu schaden? Das liegt doch auf der Hand, Sheila, seinen Gegner anzugreifen, wenn er am schwächsten ist. Rechnest du mit einem Überfall? Heute Nacht? Nicht mit einem Überfall im üblichen Sinne. Irgendeine Teufelei. Ja, ja. So ungefähr. Und was willst du dagegen tun? Ja, aber Sheila, ich kann nichts tun. Ich weiß ja nicht, aus welcher Richtung der erste Schuss kommen wird. Du machst mir richtig Angst, Bill. Das wollte ich nicht, Sheila. Hast du aber. Ich wollte nur, dass du Acht gibst, falls dir etwas verdächtig vorkommt. Du hast recht, Bill. Nadine, gib Ruhe. Was hat sie nur? Sie ist so aggressiv. Ich habe das auch schon gemerkt, aber ich konnte bis jetzt nichts Verdächtiges ausmachen. Wenn sie nur reden könnte. Schön wär's. Ob sich was anbahnt, wovor sie uns warnen will? Sheila, jetzt mach dich nicht verrückt. Kara und mixin werden bestimmt spüren, wenn etwas im Busch ist. Das ist auch das Einzige, was mich etwas beruhigt. Hm, es wird schon nicht so schlimm werden. Sheila. Ja, Suko. Können wir noch etwas Kaffee haben? Ja, mache ich sofort. Ich sehe auch gleich mal nach, was Johnny macht. Tu das. Ein Glück, dass der Junge so einen festen Schlaf hat. Ich gehe ins Haus und mache den Kaffee. Sheila ging in die Küche, stellte die Kaffeemaschine an. Plötzlich spürte sie etwas Feuchtes an ihrer Hand. Oh, Nadine, hast du mich erschreckt. Was ist denn mit hier? Keine Angst, John wird schon zurückkommen. Unkraut vergeht nicht. So, die Kaffeemaschine läuft. Jetzt sehe ich erst mal nach Johnny. Und du machst dich ab nach draußen. Nein, du darfst nicht mit rein in Johnnys Zimmer. Du springst immer auf sein Bett. Raus in den Garten. Vorher mache ich die Tür nicht auf. Und ab mit dir. Licht mache ich keins, das Flurlicht langt. Johnny bewegt sich gar nicht. Er hat gar nicht gestrampelt. Die Bettdecke liegt so ordentlich. Das kann doch nicht sein. Ich kann Johnny nicht sehen. Johnny! Sheila riss die Decke zurück. Im Bett lag kein Johnny mehr, sondern sein bleiches Skelett. Sheila war kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Eine unsichtbare Hand schnürte ihr die Kehle zu. Sie wollte schreien, aber die Stimme versagte ihr. Sie rang nach Luft. Wenn du einen Laut von dir gibst, stirbst du mit Johnny. Jane ja, Jane Collins, die Hexe. Buch hielten zitterten. Ich war am Ziel. Und dann spürte ich, wie sich die Pyramide in Bewegung setzte. Hinauf jagte in den Himmel. Meine Sinne spielten verrückt, ich sah Bilder, Farben und Formen in nie gekannter Fülle. Und dann war plötzlich alles zu Ende. Ich lag am Boden. Die Luft roch nach Salz und Meer. Pinien und Agaven warfen ihre Schatten in der grellen Sonne. Das Buch lag neben mir. Auch die Beretta und das Kreuz waren mir geblieben. Ich hatte das Gefühl, auf der Erde zu sein, aber wo? Und zu welcher Zeit? Plötzlich hörte ich Stimmen. Geräusche. 25. 25! Das sind ja römische Legionäre, vier Mann und ein Anführer. Wo treiben die den alten Mann denn hin? Binden ihn an den Pfahl, heben Steine auf? Steinigt ihn! Schluss! Aus, Feuer! Steinigt ihn! Weg mit den Steinen! <lacht> Dich mache ich mit der Peitsche fertig! Verdammt! Er hat mich mit der falschen umgerissen. Sterb! Ah. Oh. Hierher, Kameraden, nicht abhauen! Nehmt die mit? Er ist nur leicht verletzt und dann verduftet er aber plötzlich. So, die sind wir los. Jetzt binde ich dich erstmal ab. Oh. ich denn sein? Der Mann, für den das Kreuz bestimmt ist. Ja, der bin ich. Oh, dann ist es gut. Ich habe den Sohn Sicher. Zeig es mir. Hier. Ja. Ist es das? Ja. Komm her mit der Hand, damit ich es besser sehen kann. Kannst du es so sehen? Ja. Es ist. Das Kreuz. Jetzt kann ich ruhig sterben. Sohn des Lichts. Bin ich wirklich der Sohn des Lichts? Ja. Du bist es. Wieso bist du so sicher? ist doch schon Sinclair. Ja, richtig. Aber es es war ein großer Prophet, der einst das Kreuz gefertigt hat. Ein Prophet, ja, und hellseher. Sein Blick ist weit vorausgegangen in die Zukunft. Wer ist er? Es war ein alter Hebräer. Er hat 500 Jahre vor Christus gelebt. Vor Christus? Ja. Noch vor... Und welches Jahrhundert haben wir jetzt? Fünfhundert. Das ist ja unfassbar. war da. Schrecken lähmte jede Reaktion Shilas. Ihre Gedanken rasten im Kreis. Johnny, Johnny, ihr Johnny war in Gefahr. <lacht> Nun, Sheila, wirst du schön brav und ruhig sein? Ja, egal. Sieh dir deinen Sohn an. Oder besser, was von ihm übrig ist. Was hast du mit ihm gemacht, du Hexe? Das gleiche geschieht mit dir, wenn du nicht gehörst. Ich will wissen, was du mit meinem Sohn gemacht hast. Hörst du, ich... <lacht> Gib acht, Sheila. Was ich jetzt mache. Da ist dein Sohn wieder. Johnny! Du siehst ihn. Du bist ein Teufel. Ich wollte dir nur einmal zeigen, wie hilflos du bist. Wie kann man so gemein sein? Hör zu. Dein Sohn kann dir gehören. Oder auch mir. Ich habe dir nur etwas vorgehext. Wieso? Warum? Was willst du? Ach, stell dich nicht so dumm. Dein Sohn lebt. Das Skelett war nur für dich zu sehen. Also, war es... Hexerei, um dich zu warnen. Um mich zu warnen? Damit du keine Dummheiten machst. Was für Dummheiten sollte ich machen? Mir Widerstand leisten, zum Beispiel. Gegen was? Ich hab doch gar nichts. Dreh dich um. Ja. Hast du mich nun genug angestacht? Was ist mit dir, Jane? Willst du wieder zurück zu uns? Zurück? <lacht> zu John Sinclair, meinem ersten Feind? Es war einmal anders. Das ist vorbei. Ich gehöre zur anderen Seite. Und wer sich mir entgegenstellt... ...stirbt! Ich habe nie verstanden, warum du die Seiten gewechselt hast. Es gefällt mir eben. Und Wika ist eine gute Lehrmeisterin. Die ist doch nichts Besonderes. Nichts Besonderes? Du wagst es, meine Königin zu beleidigen. Hat dir meine Vorstellung nicht gereicht? Doch, äh, doch. Aber vielleicht kommst du auch zu uns. Dann verstehst du das besser. Nein, nie! Das sag ich dir. Sag niemals nie, Sheila. Du weißt nämlich noch nicht, was du in der nächsten halben Stunde alles tun wirst. Hast du verstanden? Ja, das habe ich. Was ist denn? Du brauchst nur auf deinen Sohn zu schauen und daran zu denken, was vor fünf Minuten war. Hör auf! Was? Das gefällt dir nicht. Aber wegen Johnny bin ich auch nicht gekommen. Wegen was denn? Freunde von mir. ...haben mich um einen Gefallen gebeten, den ich ihnen schuldig bin. Lady X. <lacht> Und Lupina. Du kannst sogar denken. Alle Achtung. Das lässt mich hoffen, wenn du erst einmal zu uns gehörst. Was für ein Gefallen ist es? John Sinclair. Er ist nicht hier. Das weiß ich. Denn er ist dabei, das Geheimnis des geweihten Kreuzes zu erforschen. Was habe ich damit zu tun? Sehr viel. Er hilft euch und schadet uns. Aber John hat es doch noch gar nicht erforscht. Und damit es erst gar nicht so weit kommt, darfst du mir helfen, es zu verhindern. Ich weiß überhaupt nicht, wie. Das sage ich dir. Es ist nicht viel. Ich kann das nicht tun. Denk an Johnny. Du verdammte Hexe. Na, Wie sieht es jetzt aus? Was willst du? Karas Schwert. aus der Zeit vor Christus war an der Erschaffung des Kreuzes beteiligt. Das war wirklich eine Überraschung. Ich sehe es dir an, Jones, Sinclair, dass du es nicht glauben willst. Doch doch nur, ich bin bisher von anderen Voraussetzungen ausgegangen. Ich war der Meinung, dass das Kreuz von den alten Makabäern abstammt. Das ist im Prinzip auch richtig. Ich bin ein Makabär. Du bist ein Makabär? Ja. Und die Pyramide des Wissens hat dich in eine Zeit gebracht... Die 1000 Jahre nach der Zeit des Propheten. Ach, deshalb auch die römischen Legionäre. Wir Makabäer haben uns abgespalten und leben ziemlich für uns. Aber man verfolgt euch doch. Deshalb können wir unsere Lehren nicht verbreiten. Wir verwalten nur noch das Erde. Ach so ist das. Du kommst aus der Zukunft und zeigst mir das Kreuz, das man mir gestohlen hat. Man hat es dir gestohlen? Ja. Vor einigen Monaten. Das ist... Das ist so unfassbar für mich. Ich bin glücklich, dass du, der letzte Sohn des Lichts, sein Erbe bekommen hast. Woher? Woher weißt du von mir? Meine Vorfahren haben es durch Generationen weitergegeben. Dass der Prophet das Kreuz geschmiedet hat? Ja, und er hat all sein Wissen in das Kreuz gelegt. Zukünftiges und Vergangenes. Was meinst du mit Vergangenes? Es gibt Völker, die noch älter sind, als die Assyrer und Ägypter. Die alten Atlanta. Atlanta. Was weißt du über sie? Ich nichts. Aber der Prophet muss Kenntnisse von ihnen gehabt haben, die in das Kreuz eingeflossen sind. Kennst du das Buch der Sieben Siegel? Der Magie? Dort soll das Geheimnis des Kreuzes aufgeführt sein. Ich kenne es nicht. Es muss also aus späterer Zeit sein. Aber woher hat der Schreiber des Buches das Wissen darüber? Das ist meine Schuld. Ich habe das Geheimnis auf Tontafeln aufgeschrieben. Und die wurden später gefunden. Ja. Aber ich muss dir noch etwas über den Propheten sagen. Ja. Er war ein Erleuchteter große und mächtige Geister standen ihm zur Seite Sie haben dem Kreuz die Kraft gegeben Ja und Sie haben es geweiht und die Zeichen ausgesucht die gegen fremde Magien wirken Aber was muss ich tun dass es so weit kommt Weißt du es denn nicht? Nein, eben nicht. Seit Jahren versuche ich es zu enträtseln. Du als Sohn des Lichts müsstest es wissen. Kannst du es mir nicht sagen. Ich will... ...es dir erklären meine Kraft dazu doch kann, kann ich irgendetwas für dich tun einen Augenblick hier ja. Es ist jeder besser. Sprich ruhig langsam. Dann strengt es dich nicht so an. Wer hat dir gesagt, dass du der Sohn des Lichts bist? Der Seher. Den kenne ich nicht. Vielleicht war es der Geist des großen Propheten. Ja, das ist möglich. Aber sprechen wir jetzt vom Kreuz. Ja. Bitte es bitte so. Dass wir es beide sehen. Können. Ist das, ist das so richtig? Ja. Und jetzt höre mir genau zu. Ja. Was ich dir sage, denn ich kann nicht mehr wiederholen. das Geheimnis des Kreuzes erfahren. Jane wollte also Karas Schwert haben. Und Sheila sollte es holen. Sheila reagierte sofort. Das ist unmöglich. <lacht> ist es das wirklich? Ich kann doch nicht hinausgehen und Kara das Schwert aus der Hand reißen. Das ist deine Sache. Das würde doch niemand zulassen. Ich würde an den Kleinen denken. Lass das Kind aus dem Spiel. Es stirbt, wenn du das Schwert nicht holst. Nein, nein. Keinen Laut. Hörst du? Was bist du nur für ein Mensch? Ich bin kein Mensch mehr. Ich gehöre zu Vicar. Der Tag, an dem du stirbst, wird für mich ein Freudentag sein. <lacht> ich will das Schwert. Koste es, was es wolle. Für welche Teufelei brauchst du es? Es geht um John. John ist weit weg. Durch Karas Schwert ist er aus dem Lande der Drachen befreit worden. Dann bist du doch zu spät. Er ist auf einer Zeitreise. Und wenn ich das Schwert habe... Tötest du ihn? Nein. Das brauche ich da nicht mehr. Was ist dann deine... Seine Zeitreise wird nie mehr enden. <lacht> er bleibt für alle Ewigkeiten Gefangener in einer fernen Dimension? Du bist sehr klug, Sheila. Aber ich wiederhole mich. Gibt es da für dich noch etwas zu überlegen? Ja. Wirklich? Ja. John oder Johnny? Wer ist dir lieber? Du bist eine gemeine Bestie. Entscheide dich. Ich, ich kann nicht. Meine Geduld ist gleich zu Ende. Ja. Was ja? Ich gehe. <lacht> Dann verliere keine Zeit. Und denk dran, ich bin bei Johnny. Ja. Ein falsches Wort. Und er ist wirklich ein Skelett. draußen warteten die anderen. Die Ungewissheit lastete schwer auf ihnen. Schweigend hingen sie ihren Gedanken nach. Nadine, was ist denn mit dir? Ne? Was hast du denn? Sie wird spüren, dass etwas mit John ist. Ja, so verrückt hat sich noch nie angestellt. Guck mal, jetzt rennt sie ans Haus. Nadine, komm her! Sie stellt die Pfoten auf die Fensterbank. Ja, das ist Johnnys Zimmer. Sag mal, macht sie das immer? Nein, eigentlich nicht, aber sie hängt sehr an dem Kind. Sie sind den ganzen Tag zusammen. Vielleicht sollten Sie mal nachsehen. Ja, Sir Paul, aber Sheila ist doch gerade bei Johnny. Ach so, na ja, ich kann ja trotzdem mal reingehen. Bill, da kommt ja Sheila. Ah ja. Sheila! Was ist, Bill? Nichts. Warst du bei Johnny? Ja, ja, ich war da. Und, ist alles in Ordnung? Natürlich, was soll nicht in Ordnung sein? Ich frage ja nur. Er schläft jetzt. Zufrieden? Doch, doch. Nur Nadine hat sich so seltsam benommen. Wieso? Sie hat ihre Pfoten auf die Fensterbank gelegt und kratzt am Rollo. Ruf sie zurück. Sofort. Hey, was ist denn los mit dir? Ruf sie zurück, Bill, oder? Was hast du denn, Sheila? Nichts. Johnny schläft und ich will nicht, dass Nadine ihn stört. Natürlich, aber deswegen brauchst du dich doch nicht so aufzuregen. Ich bin halt nervös. Ja, das sind wir alle, Sheila. Trotzdem musst du doch nicht so einen Ton anschlagen. Ich will Johnny da raushalten. Na, ja, das will ich auch. Also hol Nadine vom Fenster weg. Nadine, komm! Komm! Nadine! Du schnappst nach mir. Das hast du doch noch nie gemacht. Da stimmt was nicht. Und Sheila war auch so eigenartig. Also, wo ist Sheila denn hin? Ach da, ah, bei Kara. Sheila, was hast du? Bist du verrückt? Was willst du mit meinem Schwert? Haltet sie! Sheila hat mein Schwert! Sie läuft ins Haus! Myxin! Halt sie fest! Sie, sie ist schon im Flur. Ich werfe den Stuhl in den Weg. Ah! Wenn du das Schwert in die Brust haben willst, dann komm! Sheila, bist du wahnsinnig geworden. Bleib stehen! Oder ich stoße zu. Sheila, beruhige dich. Lass mich in Ruhe, Myxin. Sprich du mit ihr, Bill. Sheila, was ist in dich gefahren? Bleib stehen, Bill. Aber Sheila. Rührt euch nicht von der Stelle. Keinen Schritt weiter. Sheila, warum tust du das? Frag mich nicht. Verschwindet aus dem Raum hier alle. Los. Ich bleibe. Wenn du noch einen Schritt weiter gehst, Bill, bereust du es. Willst du mich auch niederstechen? Ja, ich tue es. Also bleib weg von mir. Mach doch keinen Blödsinn. Sheila! Geht doch endlich so, geht doch! Sonst ist alles verloren. Sheila! Sheila, was ist verloren? Ach, nein, Nadine! Nadine! Nadine hat sie umgeworfen! Schnell, Bill. Nimm mir das Schweren ab. Ich habe es schon. Hier, Kara, nimm es. Danke, Bill. Und jetzt sag uns, was los ist, Sheila. Jetzt, jetzt ist alles verloren. Junge, was will denn? Was denn? Johnny! Johnny? Ja, Jane Collins ist bei ihm. seinen letzten Worten hatte der alte Mann erschöpft innegehalten. Jetzt sprach er langsam weiter. Was die einzelnen Zeichen und Buchstaben bedeuten, weißt du schon selbst. Ja, ihre normale Bedeutung und wofür sie stehen ist mir bekannt, aber nicht welche verborgenen Kräfte sie haben. Dann will ich es dir sagen. Ja. Aber es ist nur für dich bestimmt, den Sohn des Lichts. Ich werde niemandem etwas davon erzählen. Versprich es mir. Ich verspreche es dir. Ja. Dann höre genau zu. Ja. Zwischen dem Zeichen Omega und Ank sind in drei Reihen. Seltsame Zeichen eingeritzt. Ja, ich sehe sie. Es ist eine der Urformen, die die Welt zusammenhalten. Sie ist den alten Weissagungen entnommen, die schon lange vor den Propheten den Weisen bekannt waren. Ich habe die Zeichen nie entziffern können. Ich werde sie dir nur einmal vorsprechen können. Sag sie mir. Vergiss sie niemals, John. Und schreibe sie nie auf, damit sie nicht in falsche Hände geraten. Wie heißt die Formel? Terra Pestem, tenedo. Salus hic Maneto Terra Pestem Teneto Salus hic Maneto ja. ja, ja So ist es richtig Aber Ich habe noch etwas vergessen Das Sechseck, in der Mitte Ja, richtig Vielleicht schaffe ich es noch. Mein, mein Freund! So kalt. Der Tod kommt zu mir. Sein Schatten fällt auf mich. Aber dahinter ist Licht. Herrliches Licht. den Toten auf die Erde. Ich hatte ihn nur kurz gekannt und trotzdem war es mir, als hätte ich einen langjährigen Freund verloren. Das letzte Geheimnis hatte er mir nicht mehr sagen können. Der Tod war schneller gewesen. Ich deckte seinen Körper mit Steinen zu, etwas anderes konnte ich nicht tun. Bei der Suche nach Holz für ein Kreuz entdeckte ich eine Staubfahne die rasch näher kam. Die Legionäre kehrten zurück. Es wurde Zeit für mich zu verschwinden. Zum Glück gab es Mächte, die es nicht erlaubten, dass ich in einer anderen Zeit verschollen blieb. Die Pyramide erschien, nahm mich auf und entspannt mit mir. Hätten die Freunde gerechnet, aber nicht mit dem Auftauchen von Jane Collins. Diese Hexe wagt sich in mein Haus. Ja, Bill. Sie hat es gewagt. Ich werde sie vertreiben, hinauswerfen. Nein, Bill, ich. nein! Ich gehe hinein. Du bringst deinen eigenen Sohn um, wenn du das tust. Ich du. werde mit dir fertig. Sie hat Johnny in ihrer Gewalt, begreife doch endlich. Ich bringe sie um. Sie bringt Johnny um, wenn ich ihr nicht das Schwert bringe. Dann bringt sie ihn mit dem Schwert um. Du bleibst hier. Nein. Zuko, halte ihn zurück. Will, Sie bleiben hier, ist das klar. <lacht> Lass meinen Arm los, Zuko. Wenn du vernünftig bist, du kannst jetzt nicht da reingehen. Jane bringt es fertig und tötet Johnny. Ja, aber was wollen wir tun? Ich weiß es auch nicht. Jedenfalls keine unüberlegten Schritte. Okay, okay, okay. Ich werde nichts unternehmen. Ich habe momentan durchgedreht, klar. Ist schon gut, Bill. Verzeih mir, Sheila. Bill. Also, Shane ist da drin und will das Schwert, Sheila. Ja. Warum will sie das Schwert? Um Johnny zu töten? Nein, weil es die Verbindung zu John herstellt. Oder unterbricht? Ja. Das bedeutet, dass wir John nicht mehr zu uns zurückholen können. Ist das richtig, Kara? Ja, ein teuflischer Plan. Und was tun wir jetzt? Wollt ihr, dass ich zusehe, wie Johnny umgebracht wird? Was meinst du, Müxin? Soll ich... Tu es, Kara. Was wollt ihr tun? Hier, Sheila. Nimm das Schwert und geh zu ihr. Kara, um Himmels Willen. Das kannst du nicht machen. Willst du Johnny opfern? Nein, natürlich nicht. Aber ihr wisst doch, dass Jane ihr Wort nicht halten wird. Und wenn sie das Schwert hat, bringt sie Johnny trotzdem um. Wir haben keine andere Wahl. Überleg doch, welche ungeheure Macht sie durch das Schwert bekommt. Nimm es, Sheila. Ich. Ich bitte äh, dich darum. Aber dann bist du wehrlos. Lass das meine Sorge sein. Nimm es jetzt und geh rein. Oh, Cara. mir aber einen Gefallen. Ja? Bleib in der Nähe von Johnny. Hast du verstanden? Ja. Das tue ich. Danke. Ich weiß, es ist schwer, aber gehe jetzt. Sonst wird sie noch misstrauisch. Also, dann gehe ich jetzt. Jetzt ist John Sinclair verloren. Wieso, Sir Paul? Nach Abgabe des Schwertes können wir keine Verbindung mehr aufrechterhalten. Hätten Sie anders gehandelt? Ich habe nur eine Feststellung getroffen. Und das Leben des Jungen geopfert. Wir müssen uns auf einen Besuch gefasst machen. Wer soll das sein? Jane Collins. Sie wird ihren Triumph auskosten wollen. Ich glaube nicht, dass es so weit kommt. Sie sind so sicher. Die Lage ist nicht so aussichtslos, wie es scheint. Stimmt das, Cara? Wart ab, Bill. Das war Jane. Diese verdammte Hexe. fühlte mich wohl. Lautlos trieb die Pyramide mit mir durch Raum und Zeit. Das Buch lag zu meinen Füßen. Ich konnte noch einmal nachlesen, was mir der alte Mann gesagt hatte. Plötzlich stoppte die Pyramide. Und zwar so heftig, dass es mir schwarz vor Augen wurde. Aber die Schwärze blieb. Warum, wusste ich nicht. Sie war da. Und dann hörte ich eine Stimme. Die Verbindung ist gerissen, John Sinclair. Welche Verbindung? Zur Erde. Kann ich nicht mehr zurück? Nein. Sie hat das Schwert nicht mehr. Warum greifst du nicht ein? Ich sehe es und kann nichts tun. Die Verbindung ist zerstört. Du bist der Seher? Ja, John Sinclair. Was soll ich tun? Du musst zurück. Die Pyramide hat die Kraft, nicht mehr dich zur Erde zu tragen. Die Pyramide bewegte sich wieder. Ein ungeheurer Druck lastete auf mir und dann war alles vorbei. Ich spürte wieder festen Boden unter den Füßen. Die Pyramide verschwand. Der Ort kam mir bekannt vor. Hier war ich doch schon einmal. Nepreno. trug das Schwert. Sie hatte das Gefühl, als würden Zentnerlasten an ihren Armen hängen. Dann stand sie vor der Tür zu Johnnys Zimmer. Ich bin es. Sheila. Bist du allein? Ja. Komm herein. rein. Lass die Tür offen, damit ich sehen kann, ob du auch wirklich allein bist. Ja. Hast du das Schwert? Ja. Man hat es dir gegeben. Hier, nimm es. Hast du gedacht, ich verzichte? Nein. Erzähl mir mal, was die für dumme Gesichter gemacht haben, als du ihnen die Waffe abgenommen hast. Gib her. Ja, das ist es. Genau das Schwert, das ich haben wollte. Sie hat sich nicht gern davon getrennt. Ich weiß es nicht. Du willst es nur nicht sagen, oder? Eh? Kann ich... Kann ja, was denn? Meinen Sohn haben und fortgehen. <lacht> Nein! Aber ich habe doch deine Bedingungen erfüllt. Das stimmt. Du hast das Schwert. Warum lässt du uns nicht gehen? Weil du zu ihnen gehörst. Du hast es aber versprochen. Versprechen an Menschen gelten bei uns nicht. Was hast du vor? Ich werde dich töten. Und Johnny? Auch. Und zwar gleich. Vor deinen Augen, Sheila Connolly. Das ist unmenschlich. Komm her, los, stell dich neben das Bett. Hol ihn aus dem Bett. Ich soll? Gut zu. Mach schon. Mami. Johnny Drehe ihn. Wie? Du sollst deinen Sohn umdrehen. Verdammt! Warum? Dass sein Kopf frei liegt. Nein, nein. Nein! Bleib hier! Nein! Sheila rannte um ihr und Johnnys Leben. Die Hexe schäumte vor Wut. Blitzschnell riss sie das Schwert hoch, um es Sheila in den ungedeckten Rücken zu stoßen. mich wieder in der Drachenhöhle. Das Buch der sieben Siegel legte ich auf den Altar, da es mich bei dem kommenden Kampf behindern würde. Die Beretta war keine Waffe gegen diesen Koloss, die konnte ich vergessen. Blieb mir also nur das Kreuz und mein neues Wissen um seine Stärke. Und Nepreno kam. Sein heißer Atem schlug mir entgegen, brüllend rast er auf mich zu. Wie weit konnte ich ihn herankommen lassen? 20 Schritte? 15 Schritte. Bei 10 Schritten hielt ich ihm das Kreuz entgegen und schrie die Worte, Terra pestem Teneto, salus hic maneto. Aber es geschah nichts. Im nächsten Augenblick musste er mich zerquetscht haben. Da glühte es im Inneren des Kreuzes auf und ein grellgelbes Licht von vernichtender Kraft ließ den Drachen auf der Stelle zum Stillstand kommen löste ihn in Sekunden schneller auf, als hätte es ihn nie gegeben. Ich war gerettet. Als ich das Buch vom Altar holen wollte, senkte sich ein schwarzer Schatten herab. Der Spuk. Mit dem Kreuz in der Hand warf ich mich in die Schwärze hinein. Noch nie war Sheila dem Tod so nah wie in diesem Moment. Jane konnte ihr jeden Augenblick das Schwert in den Rücken stoßen. Aber da war jemand, der sein Leben einsetzte, um Sheila zu retten. Nadine, die Wölfin. Als Sheila rannte, sprang die Wölfin Jane Collins an, warf sie zurück auf das Kinderbett und biss ihr in den Arm, der das Schwert hielt. Jane hatte genug. Sie floh. Sie hatte was sie wollte, Karas Schwert, und das würde sie auf keinen Fall wieder hergeben. Was können wir tun? war die unausgesprochene Frage zwischen den versammelten Freunden. Dann hörten sie Janes lachen. Sheila! komm doch zurück, Sheila! Zena hat doch das Schwert! Das wird ihr nicht reichen, Bill. Ach, Suko sagt doch sowas nicht. Sie gehört doch nicht mehr zu uns. Vielleicht ist doch noch ein Restanstand in ihr. Sie hat ihr doch nicht so viel Hoffnung. Reiß dich zusammen, Bill. Wir haben doch einen Trupp. Kara, sie mediziert. Ah, ja, sie sucht eine Verbindung herzustellen zwischen sich und ihrem Schwert. Nein! Nein! Sheila! Ich komme! Los, hin! Sheila! Sheila, komm, gib mir Johnny! Mami! Mami! Suko, halt ihn! Mami. Hier, Sheila wird Mami. ohnmächtig! Mami. Ist sie Mami. verletzt? Nein, Suko, es ist der Schock. Mach mal das Licht an! Da! Jane Collins flüchtet! Verdammt! Sie hat das Schwert! Spuk war schneller und bevor ich das Kreuz zum zweiten Mal aktivieren konnte, hatte er sich verflüchtigt. Aber das Buch lag noch auf dem Altar. Ich berührte es im Fallen mit dem Kreuz, in dem noch etwas von der zerstörenden Kraft der ersten Aktivierung verblieben war. Das Buch zerfiel, da es ja in der Hauptsache schwarzmagische Aufzeichnungen enthalten hatte. <lacht> Jetzt kannst Jetzt kannst du das Buch nicht mehr lesen. Aber du auch nicht, spuk. Jetzt ist es für immer zerstört. Das war von Anfang an meine Absicht. Aber du bist mir wieder einmal zuvorgekommen. Der Spuk war verschwunden. Ich setzte mich auf die Stufen des Altars, um zu warten. Deutlich war zu sehen, wie Jane Collins die Hexe den Gang herunterrannte. Sie kannte sich noch von früher aus und wollte durch den Keller fliehen. Bill, du bleibst bei Sheila und Johnny. Ja, Sugor. So Komm, ich sieh. Vergreifen sie im Garten. Ich bin unterwegs. Darauf hatte Jane nur gewartet. Sie kehrte um und lief den Gang zurück. Urplötzlich stand sie im Wohnzimmer vor Bill und den anderen. Kara war noch in tiefe Meditation versunken. Jane, was... Was willst du noch? Jetzt räume ich auf. Ich bringe euch alle um. Mit Kara Schwert. Ah, nein. Oh nein, Jane! Mit, mit wem fange ich an? Bei so viel Auswahl fällt es einem schwer, die richtige Reihenfolge zu treffen. Dich nehme ich als ersten, Sir Paul. Der feine Herr. Jane holte aus, um zuzuschlagen. Aber das Schwert veränderte sich. Auf einmal wurde die Klinge weich und sprühte auseinander wie eine Wunderkerze, Die Teile schlugen in Janes Körper. Ah! Bill, schieß, schieß doch endlich! Mit was denn? Sie hat das Schwert lassen. Jetzt haben wir sie. Hexenfeuer, Hexenflammen, lass sie deinen Schutz mich langen. Wo kommt das Feuer her? Das ist mein Hexenzauber. Ich komme wieder. Ihr habt noch lange nicht gewonnen. Sie ist verschwunden. Das wäre geschafft, Freunde. Ja, und jetzt müssen wir uns um John kümmern. Das übernehme ich, meine Freunde. Im Land der Drachen gab es weder Tag noch Nacht. Es war alles gleich. Deshalb verlor ich auch jedes Zeitgefühl. Und dann tauchte er wieder auf, der blaugrüne Lichtschein. Wieder umfing mich die Pyramide und abermals begann eine Reise, die ebenso schnell endete, wie sie begonnen hatte. Ich sah jemand neben mir am Boden sitzen. John, Kara, John, John, John ist da. Ist da! wie geht's dir, John? Nach der Begrüßung tauschten wir unsere Erlebnisse aus. Nachdem du also jetzt selbst ein halber Prophet geworden bist, kannst du gleich deine erste Prophezeiung vom Stapel lassen. Ich höre, Suko. Also, wie wird das Wetter in der nächsten Woche? <lacht> Mit solchen Kleinigkeiten befasse ich mich nicht. Das machen meine untergeordneten Dienststellen wie das Wetteramt. Oh. <lacht> Frag mich was anderes. Also gut. Wann gibt es die nächste Gehaltserhöhung? Seit <lacht> wann ist eine Gehaltserhöhung? Eine Frage von Professor oh, Sir im Polizeidienst, doch immer. <lacht> <lacht>